is on a true story Fillon një ditë në punën në Tiranë dhe bashk me Tiranën zëmra ndëton socialist një ditë e re fillon në mbar atdheon pun të mbar Tiranë pun të mbar atdherë Rikochet Indriz Flori Wat? Adi. 234 prova. Alagona la regla, Alagona, la regla la prova. Peseya 24. Ça poupbe. Boa noite, bom cop. Thank you very much for this great trusted order. Boa noite, efendi. Qui quer ganhar feira na zona yo? Essa, essa. E ves uintino. No toin de vida jure de botos. Rikoshet, ta një filoj 1, 2, 3, 4 U bërë shumit <gjohet> e që bëjë hapjen dhe mbëlljen e emisionit Shuku, të falenderojmë për shdo ndërjurje, për shdo pjesë mare, për shdo start këti <gjohet> <gjohet> <Fanderojn>. <gjohet> e, të këti emisioni Falenderojmë Falenderojmë Dhuratë për kje atë u jashtë Bërë <gjohet> bër, bër, bër, <gjohet> të jashtë E, po isha shpua nga së tema që të që të në Rikoshet, ja? Po, po, po, në caci Një këmishëm të hollë dhe atë spilën gjënë dhe të gjën Ketaci Ketaci Ketaci Ede, kam që si piercing tani Jo Jo Përësik në fifk A, me ndonësit mund të bësh një tattoo Absolutish, po Unë në kamë bërë një tattoo Po Me riko shetën më tonë, apo shetë i roko Kërish a i vogël, nuk më një dhe babaj Që të bëja tatuash Dhe kërru rita bërë një një shanë Një shanë? Po, më fali, bërë një puqër Ta puqër Dë do ndja po e bërë E, jo, e bërra vetë A, të duash, no, no. që të mos bitë në sty U qëla ishte me qire E lu i baba i duke thëmë <gibit> Shtryde, shtryde, shtryde, shtryde Po shte duash, baba Lule shtryde <gibit> Lule shtryde Gatot serave, po gato biot, pili A, lule dhe shtryde oh! oh, oh, oh. E, sot jam i, i Zon Pak Kjarë, kjarë Se që kam përrin gjatë në këta emision bat, të batë oh, 22-2 uh -huh. Kam një ishlujtar E mbërëm më të tja rrri e rrri Rrrrr, sot oh! Palluda kujke, këm e veta? E kam pështë, kam pështë Poh apo dhe fësile deshës, nësë bunë, është njëga dhe pëlletare dhe mi të preferuar Moës i ha futë këtë Moës i ha futë njëmudit metërs Ka qenjë ketrush i fushave të pëlleta Apo jo Apo, apo, apo, apo, apo, apo, apo, apo, apo, apo, apo, apo, apo, apo, apo, apo, apo, apo, apo, apo, apo, apo, apo, apo, apo, apo, apo, apo, apo, apo Të gjithë terrëry është post. Dhe më shumë se do vinde tiran për të investuar. U tremb pa nga protestat e javës që shkoi. Ja, më të tapa se ç'u bëtu, do mazide. Ja, e thashë. Artist. Apo, është artistë. Jo, nuk është artist, sigurisht. Terrëry, Boris. Ora, ora, ora. Sigur të gjitha protestat ishin kështu, do ishte shumë botë e bukur. Ah, sa bukur. Sepse ças po shohim, ças po dëgjojmë. Apo jo. Kur vjen puna në Francë, uh -huh. për shembon, më dajnë në Francë. A do të vjen? Do të gjithë Parisin yeah. se donin të rrisin 2 cent çmimin e karburantit. Oui. Ndërkohë ato vijnë me miliarda euro veçare, oui. thotë pse hodhët dy fishekziare. Shiko. Mm diktorit. Shako, para Por. se të largohesh, ke ndonjë urim mesazh ose një ç' ç ç duhesh ti për Rikushëtin dhe për çunat ah, e Rikushëtit? Do i bëj impresionin shumë. A do të thoya që nëse yjet gjatësia e shqiptarëve është rritur, kontribut kryesor ka dhe Rikushëti. O, oh, oh, oh, oh, oh. sepse kush do të pëlqejëshur Ai djecësh 20-të dhjeta. A qesh i Braha, de, shaka. Dhe ju keni keni pjesë për këtë gjë. Qëçuq politika s'po mbihet ti rri rri. Me nenëna çumave do themi që Shago është ai që hap dhe mbill çepenet e misionit, apo? Zot nuk kur. Apo jo. Roja. Roja. Bashi, brizhum çepenash, brizhum çepenash. E Chona. Shago Mikani. Apo si? Apo e, o Shago Igo. Nuk e ke lënë këtu prej. Vallai, s'ngjan keq, por se je jashtë mikrofonit, më gjo mu. E viti, po. S'mos m'rdite. Po jam m'vuriu, m'asi dhem lar se t'jap një birr. Ke gjallë karikosur. Më timon 300 dej. Po s'ka problem, osha. S'ka problem për Zilën. E ka filluar emisioni. Një dronë tikë për neve, një dronë për neve. Bravo, bravo na chu, bravo na chu. Ne kemi parë 20 vjetorit të dytë, mbas 20 vjetorit. Ja, sot jemi 22 ditë. 22 dit brapa, po qoftë. 22 dit brapa. <g Olavet wa chovë> është një emocion shumë i bukur ne vim nga një mbrëmje e shumë e bukur, e këndshme dëfrmi? Po, ku mblodhën familje. të gjithë bashkëpunëtorët tan në 20 vite, ata ata që kanë kontribut vërtet rrënjësor. Po, atë të gjithë pjesë pjesë së rrugëtimit ton për 20 vite. Ishte një energji shumë e bukur, kaluam shumë bukur, kishte një lloj buzqëshje, një lloj dashurie që Gati gati vinte për të qar, po duke qenë tipi sert Erman i çik. Dhe njerëzit thonë që keshme. sa mirë organizuohet sepse ne kështemar malli për shkollën e pozitivitetit, por të takuara me njërin e tjetrën për pyetur se si i emërtha. Po siçi qenë më. Kishim pak edhe frikë koha bën vetën, ndoshta nuk binin, por ja që erdhen sepse e, e duan rigoshetin, ata që kanë bindur rigoshetin, a? Pjesa pjesa tekstet që themi ne. Faleminderit gjithatë ju që jishisni miqëspanës. Faleminderit doam. Faleminderit edhe një për birra më të mira në trek. E primës e kam tu. E cila e cila e cila bëri të mundur që të organizonte këtë aktivitet. Yes. Unë kam këtu me vete një Super Bock, kështu quhet, Super Bock. Ja t'ja u them një sekret pra, unika në festë, erdhon festa për të pirë një shishe Super Bock dhe pi 10. Po. Sa muzikë, karakterisht drone more dhe draft, more dhe shishe. <laughs> A dhe drafti është po vjen drejt. Ë, uh, Bira Super Bock është një bira më e reja në trek, mm -hmm. është uh, Super Birr dhe ekskluzivisht vjen nga Portugalia. Optudo despronde. Ku është një reklamë <laughs> mazu? Ku është një reklamë sorry kujtës? Ku është një reklamë? Mos është Boku? Ja, nuk e në fjori Erda, atëre ta mbush me birat tëftota, me krikëll, me kësho në i pizkim të vogën e i qimë Buse! I, da super bok! Na, palë mërë zemër e në vajtë E duke qësë e vje nga Portugalia, erdi edhe bokove të bëgjit lako, të pisë super bok, edhe hama bokus i duzë A, a së gjën të larën grësë E miërgj E miërgj Tu të gushtuash juna 20 vjet rikoshet. Po. 22. 20 vjet sfida. 20 vjet lumturi. Mm -hmm. 20 vjet art. 20 vjet 20 vjet shpirt. 20 vjet dashuri. Mm -hmm. Dhe përballë këtyre 20 viteve Uh, un do doja t falenderoja veten time. <laughs> doja t <doat> falenderoja, doja t modesti, doja t falenderoja vllajin tim, Crown team të Majt dhe të Djap. Edhe në mes çad dusti Florian Pinay. Oo, oh, dhe zotrit, gjith çunat, nga i pari, nga Zhbolcha dikur, Erman Mamaci, uh, Genzenelaj, uh, Jul Deda, dhe. pastaj Vis Vis Popa, Egi, uh, më ku tepak uh, Salsano Rapi, Salepi, Salepi, uh, Oçi mo, oçi mo. Egji, egji. Egji, e famëri, e Elenore që ka qenë deri te. Oçi mo, oçi mo. Kaç, kaç, kaç. Adipojana i cili u rikthyë në shtëpi. Okej. Okay. E ke pasur shëdhës për një që thonë at ditë? Njeri u bën sa gabime shkon bred ja, del del pi b tapeln hapu po në fund këmbët e çojnë në shpi. shtëpi ndonjëherë ndonjëherë ania i ikën nga anijes e prendën për oqeanin nëpër detra <laughs> si do të vi pra ania kthehet prapë te porti i vet bravo <laughs> të, chef, bravo do duhet falënderoj gjithë bashkëpunëtorët duke filluar që nga ata që ishin nismtatorët e parë që t'i jepë një hapësir talentit ton në atë kohë nga Portugalia edhe ndër taka që në Tarragona ndër i dritanoxha ndër i dritanoxha po pa diskutoj me drejtori i atërsëm i radios i TopAlbania që ka qenë në Gent Shkodrën Gent Shkodra oh, oh, Shkodra, <laughs> Gens Shkodra mbas Gent Shkodrës ka qenë Gent Gjineci që ka qenë një suport teknik i arzëqonshëm dhe... Madi... ajo pjesa i vetëm i tingull një sojë në yeah. gjuhë të gju, bons oh. është zëri Gent Gjinecit jo. po 20 vjet ajo gjë ja <laughs> e pastaj gjithë çunat që kanë qenë bashkë me ë pa diskutim Danielin që ka qenë pa pa një suport domethënë Danieli ka qenë i çun që kishte në pafundsi kohë të lirë edhe si unë atko. ë uh, më pas uh, pa diskutim uh, Indrin, i cili është uh, si thua se pjesa pjesa ime muzikore, pra nëse unë do isha në botën e muzikës do isha Indri. Ja. ë kemi një kimi të jashtëzakonshme bash, prandaj kjo, kjo gjë ka funksionuar, pa diskutim kjo lloj kimie nuk do funksiononte pa një element tjetër shtes, që është bashkë prezentuasi, gol 3+. <laughs> <laughs> De... oh, oh. Me overdrafti dhe ti... Tre tradhën në munda problemi. Tre tradhën patjetër, <laughs> patjetër. Shpresoj të jete mirë me shëndet, sepse kemi kopa e takuar. <laughs> Ka qenë një periudhë e... faks sepse edhe emisioni sot dohet me kujtime. Patjetër, patjetër, pa pa patjetër, patjetër. Adi i vuri një emër shumë të shkurtër dhe shumë i bukur që është, 2 uh, fjalë për çunin. 2 fjalë për çunin. Sepse 2 so, fjalë për çunin. Ata nisën me një kujtim shumë dukshëm që më kujtuar kur takova Daniel Kurdhonin. Ka qenë një moment që ne nuk kishim kohë të bënim produksionet, sepse ishim shumë nuk e di çfarë ndoqi, ishte diçka që ishim vënë te Danielit. Po natyra ime Floridit, natyra ime shum të them 800 800 gjëra për një sekondë. Dhe jo të bëj kështu. Danjeli ishte një kush. O blaq. O blaq. Një sekondë. <laughs> Vuri gishtat në dorën duart në vesh, në, në, në kokën një sekondë. Një sekondë të menduam se si jam duhet të jem shumë i qetë. O zot tash, duhet tani. One minute now. Ime. Ni second. Edhe kështu domethënë. Një nga kujtimet më, më më. Po ka pasur një gjë tjetër. Bukura Daniel për shkak se kur ne ishim në transmetim të drejtë për drejtë, drejt, unë me ndërin këthe nga pulti, duke bërë telefonata, duke futur muzikën dhe çunat nga crowd tjetër, na duhej një efekt një një z për ta futur këto telefonata thej që do bë? Ja, ja, ja Daniel. Dashkoj të them Daniel, o Daniel, <laughs> më duhet më duhet këy zëri që është një amije, që i thotë, oj, dhe dhe njëa, se unë bushe e shumë. Zbod, plak. Ja, direkt. Si zbod. Uuu, e pukër kësë zbod. Ja, zbod, la. Edhe ullë të kufit. Nuk bot. bot. Kjo. Pse nuk bot? Po zbod, la. Edhe ikja, unë fote shanë transmitim, vedim këviti të njëli. E kë e gati. <laughs> Mirë, ky do jetë 3 orë emision vetëm për kujtimet e Rigoshëtit, me që ka pasi vetori, ka rregullim i parë. Dy fjalë për çunën. Dy fjalë për çunën, uh, po pra, ha. Çunat e Nonës, urime dhe që ju nuk bofshit. Falendërit shumë. Derit, Plus 241-shi nga i bie nga Anglia? Jo, Kanada jam duket. Nuk e di. Duket është Kanada. Ja, hapim Shazamin atë. A mos banë, dëgjosh hap sot me muzikë. Haj po e hapun me kimi, kemi radhën. 067 68 9100, edhe njëherë 068 9100 për gjithë italianin 068 9100 Bonfragist Po leqëm shtun timje, jam i të ri i akhri atje poshtë, i akhri i. Ose e themi në gjermanisht. 068 Nein, 000100. Edhe këto kanë qenë kuptime të bukura të numrit të telefonit nga Flori si german. si german. Ah, perla. Do të nasim diçka tjetër pak më vonë, por le të vazhdojmë emisionin. Pra, këtu me telefonin Ja. Në Paper Radio ne tani pikëtimi truçë kujtime për rikoshetin e përmbledhur në një titull për dy fjalë dy fjalë për Çunin. Ëh, uh, Radion Paper mund ta dëgjoni edhe në FM. Bravo Indri. Ta dëgjoni edhe në aplikacionin në telefonin tuaj Paper FM, por në www.paper.fm. Bravo Indri. Dhe ju flasim Na? nga dy kryqitetet e botës, nga kërthiza e botës. Nga Tartania A vendosë prija nga Prishtina dhe nga Tirana. Jep Indri. Tani kënnga që duhet ju përshëndes, nuk e di pse merrdin atysh në Flori. Ha Flori. Ora Florkat e titull shumë bukur. Everything is in the right place. Zdojë ah, çdo gjë është në vendin e vet. Çdo gjë është në vendin e vet. Vend. Siç kanë dhe at natë. Besoni në ëndrat tuaja, ja. gjithçka është e mundur. Okay. Vjen një këngë famshme te Radiohead për e miksuar nga Mauro P që është nga këto variantet elektronike. O, çon tamam kë floron. Mirë se erdhët në 20 vjet rikoshet dhe sot ka. Ti çka ka sot bëjam? Allahta. <laughs> Niebi. <të> listen to ricochet Macron, levi koshet, se kampion Falem ne, falem ne Zodin Macron, kefalit u fërnjur Njërë shonë, të më të këzojt të që ka të bëjmë në rikoshet Jepi Jumë nuk e dini, po patitër që e dini, se ne jemi organizatorët Të ke fundit Qiko, NATO, e të që ka vendosur Jepi. A njërë Titën të rëgëmëtare Të rikoshetit A, a shoha po, Dijon, e kemi dhe me beslidën e dy marsi Ja prapa, tu e ke pasur si idealizosh. Me si idealizosh? Idealizosh. Ju oj vendosur nga fuqitë më dhafra çuna. Q 2 Marsi është dita ndërkombëtare e, e Riko Shetit. Po. Dhe kush është kurioz të di, vitlindja e Riko Shetit zërisht njëhet si data 2 Mars, pra 2006, por në fakt historia është pak më interesante. Jepi. Ku ky program sipas historis? Bra Bravo, i Kazanavillat ju vetë më par, por sheku më par. Shi. Po, po. Ëh, mm -hmm. uh, dhe në fakt ata bëjmë me kuvendin e Lezhës. Po, ëh, që është mbajtur pikërisht në këtë datë, pra në 2 Mars 1444. Ku kuvendi, kur kuvendin më të madh që ndërbe vendosin pra të bëjnë bashkimin e princëve arbër për të mbrojturat dheun. Apo edhe po edhe edhe. Dhe në një nga seancat të kuvendit u fol dhe u vendos që në 2 Mars 2006 në Tiranën e këtij viti disa diën të talentuar të hidhnin në tregun radiofonik një program humoristik oo oh, me emrin Rikochet. Po shmendosur qy atëherë. Kjo është në në Google që po lexoni? A është shishë shi interesant. Pra duhet të thënë se kombi hyn në këtë datë një dy ngjarje shumë të rëndësishme. Po 2 Marsin e Lezhës 1444 dhe 2 Marsin e 2000 Ja, ja është po. Imi okej çuna? Imi shumë okej. Okay. Ëh, na ka bërë NATO pra, ve më pëlqeu shumë fakti që po të googllosh dhe po të dëgjosh uh, ose të kërkosh për Ricochet mund të gjesh shumë gjëra. Mm -hmm. Mund të gjesh dhe arkiv. Mund të gjesh dhe hajduta mundë zhjesht dhe këta që kanë përfituar në kurizën tonë. Hajdo dërë! Po sigurisht, po sigurisht, po, po. po vjetin sot të grinë. E, sa burë do ishë si kur të kishim pak... A, apo ka? Qa do kishim? <laughs> nuk e ti, ja, po vjen nuk o, në e ti. Kuton e gjithë blizet, ta, mon. Uh, për shumë, një nga gjithë <laughs> që do e të fëleja unë, është të që... Të e, të jo, jo për të mburë, po kjo e mision ka fillu në një periud, një ko, kur nuk e gëziston një rritët sociale, okay. kur nuk e gëziston të YouTube, Instagrami, followers, atë klikimet, pra biojët, të influencerat, biogirat, e të bio tjera me rrët. Kështë të thjeshtë së mësë, kështë të thjeshtë së mësë, kështë të thjeshtë së mësë, dhe i a ja ka dal, dhe i këtu ku është, prap, pa pjesë ose në një farë mënyre sklav i teknologjisë. Rikosheti nuk ka një faqe Instagrami, Rikosheti nuk ka një faqe YouTube, Rikosheti nuk ka një faqe Facebooku dhe kur vi puna ka dëgjuar nga gjithë bota që na çojnë mesazhe, dëgjuar të rinë, dëgjuar të tjerë. Dhe kjo treg është tregus i cilësisë, se ndonjëherë e masin gjërat me cilësinë sot më para cilësinë sot më masen me sa këtë, sa këtë teknologji bën të gjithë famshëm, apo është e punë, ha? Me teknologji bën të gjithë famshëm. Po të bëni kështu Louis qui tebe. Eh, eh, chakra. Dopo, dopo, dopo. Ah, dopo all'ospedale. Oh, all'urgenza. Ah. Allora, c'è chakra. Ah. Hawkers have come over the phone. Hawkers have come over the phone. Oh no no. Because ni energji sot tonë që mezi po si, pras. Po Oke, e, e, po kemi sebab? Keni ndëgur se bëbe. Dos, dos sabemos. <laughs> <laughs> Na doktor zemre, bo. A, io, si. E, u bopsh injenier. Mirëdita doktor. Bash me ju, bash me ju. Shpata muzh me ardha tik, që që fasa ju i. Antiserdë kuin dro. Zëri s'ka ardh. Zëri s'ka. Ai është. Tash, mirësi ai ka të gjora. Ti je zot më kur. Gjithë shkojnë knaqën, mjeku duhet të rrirojë, sigurisht. Për të të zbrazisht, të zbrazisht të gjithë arsinarin të në truror, unë të falenere në nga zemra, si një nga personajshë gju unë duha më shumë. E, unë i druror. Digjo, i a, tja, të kam borgës dy dreka. Ska gjohë? Sepse të kam primtuar dhe si kemi burë asje. Mi, mi boj antibiotik. Por, pa më kic kuptuar, të duha shumë. E, unë i druror. E... Të duha më shumë dhe ka. A, që boda? A, që boda? A, që boda? Mirë, doktor, ne do flasim për kujtimet e Rigochetit, atë ke, ti ke shumë kujtime, por unë kam një pyetje që ka të bëjë me, me një sekret që unë, vetëm unë e di, sepse yeah, keni gazetarë e Rigochetit që u <laughs> dëmton në klinikë. Ti ke kuruar shumë pacient me rikochet, ë? Absolutisht. I ke dhënë emisione, i ke treguar. Po vërtet? Si është ti që ndërte? Madje habitem së sin mas 20 vjetësh, nuk kemi një rikochetolog në spitalin tonë. Pse do ishte kështu? Është mirë, pse ka një repart atje rikochet. Jo, ne kemi këkijë. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, kolej propri. Jo, çka injoj? Ozon. Ozon ylli anti-freeze djalit. Anti-freeze na ogëm. Freeze schnell. Ja, baki je roule sur le mi. Po dërë po Janë nga këto mamat që kanë dhe qenë Edhe jeton qenë zemë e mamit, shpiritin mamit Edhe harën fëmijen i ashtë Qanë qenë i gja? Qenë i shanë, qenë i bërë dhe lo Dërë po, mund të... Ja dhe po thohë ja Edhe... Ah, uh, për rikonshologun. Po, po, po, po. Yes. që do të ka kam shëruar shumë pacientë, ha, me emisionin. Po si bën mirë, thon, jam mirë, jam mirë doktor, po? mirë, do rishiktohet mërkurën, <laughs> them. Më. Po jo, po do rishiktohet mërkurën, do <laughs> ikish mas orë 3. Me recetë? Me recetë. Çiçiçi. Me gjendën e rikonshërit, testojon aty, kupton? I testoj humorin, i testoj shnedin, i testoj kollën, i testoj organet, i testoj tretjen. Dhe si dalin? Dhe ja, dalin, po e kalon provën, ti e. Ma, Indra. I dashu doktor, nuk e di, atë kujtohet, besoj se ti kujtohesh, e ke memorien shumë të saktë. Për 2-3 vjetë. Uh ti a, spitalin e ktheve në dhe në një, një, një kështu me prontime, pra të gjithë pronton ditë për kurë. Po, absolutisht. Ç'shkonin në spital, pa. ndoshta edhe pa pacientë të smurë vonë në spital bënin një serum tek i edhe rrinë dëgjonin Ricocheti pra me prëmontim. A pra i rrokë dy punë, ë? Edhe serum pa, edhe punë dy rukë. A <laughs> jimi <laughs> ta heqë sërvojtë që i ul Benia? Ja? Jo. Po. Kave na du? Foto të bëjë vargë. Ej, jam të bëjni në rastin e 22-të doja të ao thoja sot. Jam të bëj zgulim papam. Ah, ke bëu surshë që zybra njeriu ka katër dhoma? Po, specëm i kuq me. Po, specëm i kuq. Mirë, landa, landa. Dhe ka të dy parkusha, a? Asa kuzhinieria, po. A, ke, ke. Dhe parkush kuq. Po. Ka katër dhoma. Dhe parkusha, po. Po, po. Dërkohë xhar pri? Ëh? Ka. Ka tre dhoma. Dhe sipas tashurimeve që kanë bën këto 10-15 videot e fonit. Nuk ka asnjë xharper që ka arit mi. Nuk ka ashi gjarpër që ka hipertension. Nuk ka ashi gjarpër që ka koagulim të gjakut, atëherë. Gjarpris nuk di s'it. A për exercise? Kupton? Ose tensiont ulet? Çfarë mm -hmm. don? Po bëni eksperiment. Ju e them, ne ju ta bëjmë me 3 dhomë. Si si gjarri? Po. Dhe në këtë mënyrë do zhduk hipertensioni, tensioni në ulet, dhe koagulimi i gjakut. A është eksperiment? Do funksionojë doktor? Ai e miedhen fazë po treta thonë s'o si laim. Kemë marrë fond në gjë? Fund, po. po. <laughs> <laughs> <laughs> fond fond. Sigurisht. E kemi marrë fond, po. Jo, në fondet e DD-së bubron. E di, po. Shikoj, këtë bashkimin evropian, janë shumë fonde për këto, gjonat idiotet, gjonat e çaktar. Po ti, kurza për këto gjonat e kërë, e serioze që, që mund të shkutojnë jetën e shumë njerëzave, po, po. Sot bojë ve etj. Falimento. Në momentin e falimentimit vjen ai të pableon patentën ta tërë, shfaqe. Dijo, në TikTokonin e kly? E kemi ngjyrë çhap. Komrad, me i pav Mirë. Ës vogël çeshhe po më ngadot. M'i marrë lyra, lyra. Ështa këtë të reja, po? Ardhau. Ështa këtë të reja <laughs> që nuk i marrë lyra. Te gjithë meshkujt, po, që uritet djoksit. Po, po. Që kanë një një yndyrë visceralë, visceralë, po meshkujt. Tërkta meshkujt janë të feminizuar. Ah, po Richard Chast. Është mirë. Ata nuk biten. Miish borzolla. E një fyti për dhomat që më dërgoi mesazh me 3 katrorë dhomave të njëriut. Te ju. Me çera. Në zemrës Ah, me ndër këtërnë i dhoti Në zemrës Në zemrës Ka okay. ndërë gjisë Në këtërë gjisë Po, në gjumë i erë në dhoma Nuk është shtë so shtë Së shtë shtë Po, që katë përfshirë, doktor? Juku juku? Po, juku juku. Ah, po ka në ishu gjuku-gjuku? Po, patitë që ka gjuku-gjuku Po, zemrë ka zonjere ka, jo? Ja, ja Kemi mjëllje Kemi mjëllje Mjëllje Mjëllje Njele, ose ose, ose kurrë lëngjesh. <gjë> Erdhë hajdë. Erdhë hajdë. Hajdë hajdë. Shavu ma kan zemra hajdë. <gjë> ka Ëh hajdë. <gjë> <gjë> e jo çona ju do fort, ju im me pop sheqin, edhe nara... zemra, do na thuash një fjalë se ne të gjithëve sot uh, miqvetan, do i lëm një porosit, të thon çfarë të den, një mesazh, një urim, ç ç ti dëzë bardha zemër. Ti për shkak se si doktor, çona uron. Ja sta. Sai mirja u sok. Ju pa fshan UNESCO. Kaç. <laughs> Mir doktor dhëth fundit. Sa kuzhish tek olale. Do mor një pik loti. <laughs> <laughs> Ej doktor, është vërtet që i keni thën pacientëve që të kalojnë ilaçin me jo me, me ujë, por me Super Bock? Po, është vërtet. <laughs> po, është <o> vërtet. <laughs> Okej. Okay. Është, i Super Bock. A pak pak. <laughs> doktor okay. Freni, doktor. Ej, po çafima. Je, je po diskutimi nga pjesa më e rëndësishme të këtij rrugtimi të, të rikushet. Ju si, do të jesh nëni apo nona? Nuk ka ndonjë. Daja, daja, da, daja, da, doktor. Ne da, do të bëjmë për. Të na e si doktor, si gjithmonë, o çaj. As e jemi e bukur e. Të edum fort. Do ta bëjmë portret? Unë kam shumë xhandër. Do ta harim mor. Mirë, ne falenderojmë pak fitimin që na, fitimi është O, oh, fitimi është kolegu jon. I cili na ka bërë një durat, i cili shumë natyrshëm, erdhi dhe na na solli një buçe të luleve. Ha florë? Erdi dhe falenderoim jashtë shumë. Faleminderit është... Fitim. Tani është një nga këngët që unë me Florin e kemi pasur së më anë Kolozanore. Oher me dolë. Të çdo gjë Flori Flori ka bërë dënim një... vitet pushime verore të vitit 2014. Kjo kënga so... është 12 vjeçare. Po, se sot do vendosim gjithë këngët që kanë qenë si Kolozanore e rrugtimit gjatë të, të Rikushërit. Pra gjithë këngët që ne kemi pasur shumë shumë xham. Kjo është ver 12 vjeçare, ver? Yes, yes. yes dhymet dhymet so... Leta pim, leta pim, Half leta pim, leta pim, leta pim. Max.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 No, no, no 91.1 91.1 91 FM, FM. me sto. E. Swift. Tiklet, tiklet, funë bi tiklet. Gjajti tesa do fleroze, tuet, tuet, tuet, tu, tu, tuet të bëj kshu, ë, te universitetit u bë drift, palestra. Tu bëu makina, sa dysh bëj kshu si. Në momentin që kërkojmë çaja mesazhe Floros, ti duhet duhet duhet lërejmë von çam apo treshe u wit. E. Një dëgjuesi çrrequt, uh, <gjate> më çeka. <shakar>. Një dëgjuesi çrrequt <gjate> i, i emisionit tuaj jam. I çrrequt për shkak të punës. Por ju dëgjoj. Po. Një gjë kisha un, sikur të bënit një dokumentar për jetën e Rigoshetit. Suela bim. Tiran. Oh Suela, uh, faleminderit për, uh, për mesazhin. Ë uh, kemi kemi një plan që të bëjmë diçka bukur, tipit dokumentar historik, me të gjithë udhëtarët mm -hmm. e trenit ton të gjatë 20 vjeçar, apo jo Flori? Është vërtet. Do ta do ta bëjmë diçka të bukur të A, të, kompo, të kompozuar Ose më saktë siç dim ti bëjmë ne Aha. komplet uh, gjë tjetër nga nga normalja. Faleminderit për me mesazhin Suela. Po pa, e paskandjellë Suela, ha? Mirë, mesazhi i tjetër më njën... 41-shi që ka Zvicra by the way. Ai Zvicra Flor. Mirë, uh, mesazhi nga Enotiran. Edhe, edhe është Claudiani. Faleminderit Claudiani. Jo do, faleminderit. Sukseset çuna, ah, ah, ah. jam dëgjues 20 vjeçar dhe dy fjal kam dhe un. Po. Rikocheti më mësorj msoi të çesh pik Enotiran. Po. Tani na ka çuar uh, mbar mëd Flori është piktori Lokos. Hajer. Ka çuar një foto nga Wiesbaden, Deutschland. Wiesbaden. Ja, gjithë <laughs> të pokujeni otsuna. Mh. A jeni për pica më srikoshet? Po patjetër. Vallajzo ishte kish. Po <laughs> vllajzo ishte kish, o ti. U, po ky e ka bëu për borç. Po sa ne ka bëu edhe tjetër. E kemi ngrënë një drekë për te, A... kështu që shumë faleminderit. Po deshe, po deshe afrohu këthe nga ne, edhe me shumë kënaqësi. Tre pica ja gjo. Se as nuk të njohim kshu personalisht ose mbase Po masë e mi parë, po këtë ju më ne? E, masë e njofi më po. Se bëni një sekundë, se pas ka dhe këshur. Mesashtë. Flori, kedi një mesaj të ardhur, po, po, po. vetëm në... Ja WhatsApp po në numrin e Se boni sigur e keni bërë ju rikushtetin se diet kush i bën të tëra gjërat. Falenderoj Beracin ton që na bën një emision kaq të bukur. Ai ka bërë ai në Beratë. Siç ka bërë. Siç çerje mora. Ja. Vullai, mos u merr <laughs> <S'mur, laughs> <dhe. laughs> me këto gjëra. Super pak për pak. <laughs> I la di pa fillëra mesazh, e them pastaj. Patjetër, patjetër, pastaj pa, punë marr. Kardni mesazh, mesazh që thot 20 vjet tension, padurim për nisjen e emisionit SMS Perla Njani motor e fushën Kodër, urime Lazar Zorra. E ka ardhe një masazh tjetër. Jepi. Është masazh. Masazh. Ej, Liwoshëdu Povshim Viestots. Meshnë dhe humor. Sana Elbasan. Dhe mesazhi i fundit që un kam në laptopin tim. Bravo çuna, me dashuri dhe sakrifica e keni mbajtur këtë program historik për 20 vite. Jeni shumë të mirë. Faleminderit. Faleminderit që la erdhiste këtu. La erdhiste. La erdhiste. E thon, çka ka me? алк чисто МОС УАААах Philip Dyrs Beautiful Уаа в 돼ст в том Labor М-мм derde momenti Gekimit. Te momenti Haiden. Faleminderit. Faleminderit. Hajde përshëndetje, për për si ja, oh kshum... <laughs> hajde si je? Si jukam? Mira? Ja, jemi me motoskaf. Edhe edhe 120. Faleminderit, faleminderit, hajde. Kapshim 20 fitori. Jo në trazigën Haiden, Zigen Haiden është numri i gjermanisht. Zigen Haiden. Haiden, hajde mi i shujë vesh. Jeni gati për ansinë sot? Ne mos harrojë që ka dhe shumë digjues që mezi presin ankthin rradhës. Jo, ne na kemi marrë dorën sepse pimpilula para të japësh ti. Gati Flori dhe Hadi? Se nuk bota ankshi. Merri një ambulancë. Gjej prap pimpilulat. Atje. Pse pse umërzit limonin me ananasin? A mirë. Po ndrojmë me ambulancë. Dito dgjoj. Dito dgjoj. Pse umërzit limonin me ananasin për ditlindjen e vet? Si si pse pse umërzit kush? Meqë kemi festë tash. Limon, se ishte i thartë. Ja, jo. jo. jamë asë limoni çai tha as si hiç derë. Se u mërzit limonin limoni me ananasin <tëzew> për ditlindjen e vet. Limoni paska pas ditlindjes dhe që ka e kam mërzitur me ananas. Sa ka ananasi? Ah. Limontoz, jo, ska lidhje. Limon. Jo. Shofësti babao çanfë. Xo... Bëj dy pillo salatë, dy kokrallat. Ah, bravo Indri. Dërzoni. Ja me kë. Ja, prifti nga një dishaner on e duaj tash. Dorzohet, mund dorzohet. Unë, unë dorzohem patjetër. Po, po dorzohem. Dorzo. Se nuk <gazim> u ftuha. Ço mërzit limoni? Seriozis, se, se nuk u ftuha. Pra, <gazim> uh, avash avash po ja kapim çikë tjika... Po pas back-up i çfarëm? Jo si kemi kap. Tu fikel po e kafim i çikur jam. Në derkë gjysma kemi kap vëllai. Nuk e kam lënë me kaç se më vënë edhe tjetër. Tjetër, hajde. Faleminderit, hajde. Double homicide. Po po po. Ne mundot me presiguracion i aftuar aty, Zigun Haiten, të kam ftuar. Jam, e ke ishte kushtonte një një një nj, djerse ftoq. <tik> Atëherë mm -hmm. un them që për ta marrë çik veten nga Ato. nga kjo trauma që ne shkaktoj, hajdit. <tik> Na <tik> <La> kujti hajdit. <tik> Na <La> kujti hajdit. <tik> <La kuici> hajdi, <tik> jo ska, ju faleminderit. Uh -huh. Bota jonti. Edhe duke qenë se po jetojmë në kohë vështira, ku rrezikojmë të plasë një luftë e tretë botërore uh -huh. dhe një pjesë e popullas sot çfarë tha Rogerti e çfarë bën Rogerti? Un mendoj që në këtë kohë ku ka shumë gjëra të pasigurta ja në fjalë të mençura të dietarëve të popujve të ndryshëm, që ne kemi fatin që të kemi një në Shqipëri. Ka Shqipëri është LL quhet. LL është. Ah, po ky ka Është emri apo akronim? Është është ai është thjesht LL. LL. Nuk është L. Nuk është L. LL. Atë do ta njohim me LL. Po, dhe për çdo pikpyetje që keni ju në kok, ai ka një proverb të shkurtër që a thua çes, po, që të zbërthejnë gjithë pyetjet që keni ju në kok. A thua? Edhe për ty haj di vlen kë është një mësim jetë. Ora, mos e kam unë gabim, kujton një personaj që bënë këshu shpreje... Në basë, në basë mund tjetë rësi. Mund tjetë rësi, pra e. Në gjdo orë në do kemi një prej këti. Po, po, po. Ja e para. Ja e para. Lëja, po. You're never going to chever. So right now, liver the piver. Ka që thakë, këllë, blë? çartu ultimova sajt e lëshëva. Mo sajt e lëshë. Mu mu më ndodhi diçka tani. Po, <laughs> më ndos sa vajsh. Ai më i çart për jetën, a domethënë? E, domethënë, ngjyrat u shtua. Shumë e bukur. Pra, midis bluzë, shep dhe dhe dhe botë qell. Kaki, po. Po pra, midis rozës shep të kuqer, uh -huh, shep dhe dom mix. Bravo, bravo, bravo. Shumë e mirë, çfarë fikë edhe unë e gjeta vetëm brënda hart. Atë shpreherë, sigurisht. E gjeta vetëm? Ai gjeta vetëm? Jamë sa më thaa. S'ti, ju uh, mund kemi fali të ta djegim edhe një herë sepse un dua ta ta shkruaj, eh, ta bëj tatuazh. Orën tjetër do t'rregulloj një një tjetër proverb Ndarej. Ndarej. Ndarej. që dhe juh, dhe juh, e e... do ju do ju zgjivi gjithë pikpyetjet. Ju do të përshëndes me një këngë, jepi. Po, pritni. Jo kemi nevojë për këngë, mos hajdi edhe kthi. Ky artisti ka qenë në Tiranë, është një nga artistët ndërkombëtar. Në Ës DJ Kurisist. <laughs> se pas është pizza <laughs> <laughs> edhe emban se pastaj është de pizza jolly. Edhe kë ka hyrë në Shqipëri nga Murriçani, ëh, nëse e di. Prapë tetë Boris Besha është Good. një nga emrat më të rëndësishëm në muzikën elektronike. Sure. Edhe kënga që quhet thjesht Sunset. Ah. Perëndim. Po, ky zotria ka një histori shumë të shumë të keqe sepse kur ka qenë pak më i ri duke duke zier makaronat i këron ujë nxehtë në fytyrë dhe ka një ka një djegje këtu të madhe prandaj prandaj kur Loz Music ka një mask të madhe po makarona e ka aftyrën e djegur makarona tani tash e themet janë që e ka hudhur një fans nga nga çefi por ças duhet ndiejim sunset dhe kthehemi vetëm pas pak Një një një Kështë jo nduk sënsetesht Me vrap, me vrap, shum vrap, shum. Ha, shum vrap është Gatë gjëtë jari atë shi atë të dzidzat e për këthyra në nota pili pili pili pili pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili Se ka në rënëci në vetë e atë bujxat Që hajnë borë një shprejon ndikur Jut jo lëkosa Ajo, ajo, <murrur> ajo, ajo Në të rri... në, në përshente... Të... Po? <murr> <murr> në të rri... në përshente perëndimi Po? Kur rritemi dhe bëjemi përsh, në përshena gimi Po to perëndimi i diellit dhe agimi për lindjen e diellit. Shfas, ç'të ç'fshun do të ja. Jo, jo, jo, jo, jo, nuk është puna ime. Ai po ma para thotulla që kur kur të shkosh sa unë thot, se nuk se ndryshojmë as shumë vite. Shumë më pëlqen, na nuk të mosh më pëlqen lindja e diellit. Ka një lojë fjalësh shumë interesante. Që është roja, roja po, tek pokuytëm shumë gjëra që kanë ndodhur gjithë këto vite. Ka të gjëra për shkakun që kanë ngelur me pikpyetë të mëdha. Ja. Për shembull, një nga ato është që në vitin e 2008, tet duke ta 2009. <tës> die, a sot që dia. E misioni Ricochet mori një çmim që ishte <tës> Ja, jo, nuk rindet pafaqe. O ku ndoli prap. Ju jam lan. <laughs> Morri çmimin si emisioni më i mirë radiofonik i vitit. Dhe për aty viti kemi katër vjet shemarin, por s'hemi si të ftuar. <laughs> dhe dhe kupën për të çmimin, yes. duke qenë se unë isha në shfaqje në Protokollin e Kok, dhe nuk kemi rjadot. Drejtoria e Tashme Radios mm -hmm. merr një ish pjesëtar të rikoshetit, mm -hmm. Ermal Mamaci, dhe i thot ore shko me çik ti, thot se keni mori çmimin me kush. Okay. Shkon me Ermalin dhe mban shtëpi qi presë ditë. Dhe nuk e jap sot, dhe nuk e jap. Ora, po mëson. O ti zotri, duhet a sillesh atë që na bë. Dhe un kam jam përpjekur shumë këtë vit duke thënë, valla, e para jo nuk e shijotë, sepse në çonse ka një njerëz që ka kontribuit më të vogël dhe pikrisht. E dyta, nuk është as i imi se nuk ka emër të veçantë aty përveçëm Florambine. Është e emisioni të rikushet. Dhe i takon çunave që e bëjnë. Po mëson radian. Përpjekjeve të fundit që kanë qenë të vjetshmet, në premjet një miku i futa një mik dhe i thash, valla, shuk shuk shuk. Aftëmi? Dhe ky ë Personazhi, personazhi i cili të mbush mendjen si të jetosh jetën më mirë, si të bësh biznese mm. kështu, i thot këtij shokut tim Floris ka qenë në, në rikoshet atre kur kemi marr çmimin. Pesan shkuqme. Po. Atëherë un kam një propozim. Jepi. Do wow. organizojmë do organizojmë forcat sill. Sill, sill. Pra forcat pra, fok. Fok. fok. Un e kam takuar personalisht personin fjal, mm. pra personin fjal, tash mos do të merr mall me maçën. Ai ka thonë vëlla. Tani, uh, dija dhe unë që koja ta merja dhe tëmë sepse është simbolike, gjithë s'ka, ne i kemi të gjitha gjërat bashkë. Të ljotëm shumë, hajde, <laughs> jo hajdi, po hajde, s'ilë, sepse nuk është e jodja, asë imja, asë dikuj, po asë s'kujt. O oh, jo, shiko, lële, unë atë e mora dhe të shqisim unë të të rëzëj prapë, a du se ka marrë një kudion të shi në i thesë me qimento, këpëton, të... mi mef, i të jeshtu pa pasagjerë. O tancion o tancion pasagjerë Hajrola Beitola Haxejam dia. Kampënat, jo me forca ka... të sill, mund Ashtë... të bëjmë një ndërhyrje në banesë. Ti arrumbyr aty ku e ka bërë. Jo mos ka nevojë të arrumbim aty. Kanëvoj të aksesi, kaç. Është thjesht të bëhet një, thjesht të bëhet një njerëj ashtu siç më ndon të bëj me këto organizimet që bën. Ta ta kthej me kokën nga vetja se faktikisht nuk është se po ashtu shumë po do po, t'rreq veten për shkakun le të bëhemi të, të kuriozitet tjetër ë <coughs> uh, uh, zhbëlchat kanë qenë rreth 2 vjet ë <coughs> uh, prezantues të emisionit bashkëprezantues ë uh, pasai uh, Adi ka një periudhë uh, 10 vjeçare Vjetë vjetë, 2009-2019 19 vjet, dhe më teper. pas Riktimi jo, jo, Më tepër se 10 vjetë se i bje <coughs> Pas pandemiës kemi që në bashkë pra. E ke 2009-2020, për 11 20, vjetë Së kurë ka marrë në pandemiës? Në 2020 Atë e ishe kështu rëmë, para dhëmë Kamë ca video të emisionit fondit që është bërë atërë Që ne kemi qëndu kërë e cërën qytet dhe ishe një qytet i frikshëm Ishem vetëm ne sapo kishë mbaruar emisionin. Jo, jo. Unë më këtë. Ja, ja oh. radhë ja, këpema. Jo, çuna e mbani mend kur u nisëm për ikoshet faktikisht ka qen pandemi dhe nuk na lanë sikur. Po lam, sigurisht, sepse, në sigurisht. Në mëndis, po, vizurin, po, aty, po. Që një drejtore aty. Po, tha nuk ëh, që bëmë si biçim debati që pse ne jemi gati. Mbajmën, por ishte dhe, koha e Mbajmën, ishte koha e kësaj sakrifica e bukurë që të bëj rikoshet në atë periudhë ku asnjëri nuk qeshte, po, a? Nuk nësht, a? Nuk nësht, Absolutisht, nuk lejohet, nuk lejohet. Tek e fundi, nuk, nuk ishte atë ku ku do të dëgjoheshim. Po, jo, në shtëpi dëgjoheshat, po. Po, ishte po. <laughs> dhe un Mbajmën kam vënë, kam vënë GoPro-n tim tek makina që po, kthyem në shtëpi dhe kam filmuar gjithë rrugën, do të, të kërkoj ta gjej atë. Ta kërkoj ta gjej kusha video, një Tiran Bosch, Bosch, Bosch fare e frikshme dhe ishte një moment muzgu që duhej urosur. Tiran si bish, Bosch. Ai rasti bish Bosch. Dhe Përveç kësaj, duhet kujtoj edhe një gjë tjetër të bukur, nga 20 vite rresht, në vitin 2000 pika pika 89 duhet ke të ketë qenë 9. Kur ka qenë një bodrora <gib ut> europian ato vite, 9 ose 10, nuk e mbaj mend. 2008, 2009, 2008, 2010, nuk e mbaj mend. Ra verza e madhe në Tiranë, uh -huh. po bo, verza më këqëfare dhe mzuri dhe mua. 2009, po. Okay. Dhe mzuri dhe mua dha. Ka qenë sikur bodrori i Afrikës së Jugut 2010. Nuk e mbaj mend. Okay. Pomzuri Verza dhe u shtruan në spital, do të thonë dy javë do të rish këtu nuk duhet dalësh. Dhe, dhe erdhi rradha e misionit dhe i thoi "A dalta pi kafe? Jo, po nuk lejohet një kafe" i thonë. Sa pi kafe këtu në spitalin. Ika, çife shat makinë. Çuaj personazh. Via në radio, bëi emisionin Dylli i Verd, syt Dylli të Verd dhe kthesha prapë në spital. Edhe ka bot dy herë të për dy javë. Shumë vetë nuk e dinë. E shikon. Mirë, është shumë gjëra nuk do i themi. Jo, si kemi ashtu kujtojmë ca gjëra. Se... Shikoj, dëgjom. Jo, ja, jo, ja, jo. Ja, Rrugtimi se ne na din këshu si, se o, po... trela la bur, ju atë buni për çeshat e këshu. E, e kam, e kam dhafi këtu që po hap bajkunun, kam më shumë për t'ona. Po hapem. Jo, jo, ose hapë bajkunun ti. Hapë marrësi. Jo, jo, plas për atë periudhën kur drejtimin e mori një personazh O oh. po po ybi ybi mos e. Një personazh i cili mori drejtimin e radios dhe aty prati një konflikt që na prishit gjithë situatën. Por kjo e kisha më tepër. Ai prishi një ngritje të jashtëzakonshme të, të tonit, a kupton? Sepse i vërtetë kanala s'doja do, ta dha shaja, po. Jan disa gur, bien disa gur. Po kanala ndërtohet në vend tjetër ose rindërtohet aty ku është, por me gjëra më bazë. Celiku. Hmm. Apo ja. Ba. Doktor pa. Ose Zhivago. Ose Mr Zhivago. Celebrate the love. Prai ka thonë të gjitha këonga, që sheq. Festoni dashurin, dashumish. Ja. Karma është ai, është për UNESCO-n. <laughs> based on a true story Badadan And the way we see them We a bang for another one Boss of 4-5 Now go on Remington And anyway, the boy Disball at home They mean a kelly tan Batman you know We vibes can done Vibes can done We kill a sound Boy fae fun Big Batman From out of England Be a slime jumper Tell you We'll be this long We'll be this long Badadan, badadan, badadan, bad from me man Where you get your brother from, thing where me get Coulda come from Afghanistan They no one see this pass, make me afraid of me hand Bad, bad, badadan, they know me vibes can't done Clear this to my fire like a bullet from a gun Adam and a man from out of England When me lyrics on fire Watch a song, why, why, why I walk with the rapper Pompom For my guy this day program Shot a slam slam Them said I'm a bad man Me a fe hawk switch one When we a fire shot Pull pin and fling pump Them dead me a fe tramp Them like kicks dance. dance full of firefoot And none of them no sing song All a clove up on face Matic in a hand When I have time for waste With the rapper Pompom Shot a slam me Pada-dum Pada-dum, Pada-dum, Pada-dum, Pada-dum Nobody but I die Ba-da-dan, ba-da-dan, ba-da-dan. 1.1 FM Këjtër platform <laughs> Këjtër rëfe Këjtër histori të turpshme Sekrete që të t'vjegjim për brënda A të rëndaj me ne Gjdo të mërkur Ora 22 Në Këjtër rëfe Me vezirem Eto na Paper Radio. Nung kod iot e nga piki nga, tama. <laughs> Sotipresiden! Nakang pustuar dito nga Merkur. Hmm. It must be China. Call Xi Jinping. Hei Xi, did you invade Wednesday? Undang senug di mosbaka. Then it must be Russia called Vladimir. Ishme Putin TIA? I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man with Ukraine. Where the hell are they? Romania, Ukraine, Armenia? Mr. President, I'm from Albania. I'm from the street. Oh, it's Ricochet. Melania and Dizer Radio. Ricochet, at 12h, at 12h, on Paper Radio. 13h, at 7h, 18h. Pajtës on Facebook Instagram Paper Radio Paper Radio 91.1 Ke biznes? Po kam Po s'ke para? Po kam Ide për t'i shumë vishuar? Ide vetër për t'i shpenzoar Ate rëshpenzo me zhuar si? E si Reklamo në Paper Radio Radio e vetëmi që të gjohet nga Prishtina e deri në ishullin Tongo Kukur kës kjo për kjo? Eh, kukulloje <laughs> Ishulli Tongo <laughs> Tongo tongo tongo. E jeni me liksure patjetër që presi mesazhe në kujtim të 20 jetorit. Jo kujtim, po thjesht respekt 20 jetorit. Dy fjalë për djalin. Dy fjalë për çunin. Ose çunën. Pa çunën, çunën përzemë. Çuneni është vull 600 që kanë dalë vetë ato. Digitë nga Vodafone. Mirë, në uh... telefonin 068 9100 Paperoidia 91.1 Foma. Pra, e dgjoni ku dush, ku dusha dgjoni. E dgjoni <laughs> ku dush. e, e, e dgjoni kudo doni. Kudo doni neve, se, këshuri, më ne. Sa ka tek shurrja. E dgjoni. Këtë do të doni? Më të promondim të të avënd dhe ku mund të i gjodri kështë shumë mirë për shumë latin Po, po Mund të dëgjohet shumë mirë në palestër. Oh, sapo me kufje. Mhm. Uh -huh. Mund të dëgjohet shumë mirë në makinë që bën Makin, rekordin, mafiedre, rekordin kështu don. Nëse keni vuajtje nga trafiku idiot që ka me pak rikoshet, uh, i Tirana, me rikoshetin dhe kujdes ku qeshni, mm -hmm. sepse mbase të tjerat e marrin për ters. Qartë, qartë. Ç'është këtë ndolla <laughs> që po qesh? M'amen interesajersh që na thon, "Ore, po lem uh, po lem nam në rrugët e Tiranës sepse na shojnë të tjerë duke qesh makinë me veten." Pastaj kaqen, kaqen ve kjo që po respekt uh, rikushetit mund i bini në këtë moment buris për shemb. A e kuptuat që ai po i bën ai që po i bën buris po i bën për, për respekt rikushetit e kupton? Ke na pas kë na pas gjithë ato djorë të bukura që kemi arrit. Po mirë ne do të do të kujtojmë të ca kolegët Tan, furo, kemi harruar ti ti përmendim. Patjetër. Kolegët Tan që na e vodën emisionin, në të disa vonë botosin kinë dhe në arabien, po më na maroq. Kolegët Tan, kolegët e rikushetit. Po hapra hapra hapra hapen parkun do ti, do të kemi pak më vonë besoj jo? ë Floro si mëndon do i kemi do i kemi, kemi patjetër sepse ka shumë ovarta janë zjuar si janë në në të gjithë rrugullin toksor si për siguri është sigurisht, sigurisht sigurisht sigurisht e vodhën e vodhën e pastaj ngjelën bal se ke mos të ke marrën të gjithë festat e familjes të rroga mbaroi nuk ka më kafe ne për kafene nuk ka parkier nuk ka gjell Jo po dua këtë, jo po dua atë. Ka vetëm grosh. Po mimë, ka falë zotit groshën. Edhe <laughs> <laughs> me çfarë kujtove kafen, ndër ka dhënë një shpreh uh, ditëve të fundit. Ëh, më nisit kafe do të më bëj një kafe, si e do me lindje të mesme. O oh. oh gishtave, lëkur që çahet, zbardhet apo ka aromë të papërfituar. Po hiqom otra o motra, po ses kemi ton problemin e ne, ne dalim oka. nga Liçini. Ja, shko këtu na jem. Dyrun linja dyrun linja mes me shbotë linja çezagjani, çojë se ke vura. <gjit> e dëgjova atë gazetarin italian, s'po vjen ai më dashj. Fa sa bukur është ta gjithmonë ta Amerika tha kur shkon Sulmon vende për të për të dhënë liri, <gjit> gjen naftë. Shut <gjit> i <gjit> tris gjendën naftë. Naftë gjëve naftë. Shikam ose A mban bani dorën, nuk <laughs> duam luftë, mbani dorën Doan paqetë të dashur. Mesimi të lindje e kafë linës mesme. Po, ka prime sot ëh, linja mesme. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> un po e thejtoj të si material. Tjetër, le, po si na ja? sjellin si to Dashamir Citan, si që ka drejtpërmend pra lufën në po, linjen mesme. Siç dihet tashmë që Ngushtica e Dordomuzit floron. Po? Dordomuzit është ndodhur për shkak të luftës. Shi, po. Këu Ngushtic? Është një nga nyjet më kritike për transportin e mallrave dhe karburanteve. Skandalo diçka interesante, dini më pa. Jepi, jepi. Çdo anë që aty goditet nga raketat iraniane çfarosur jo, po por ndoqi ka edhe goditje të keq kuptuara ndaj disa anijeve të mallrave po? po dhe në fakt jo më lart se 2 ditë më parë është goditur një anije nisur një nga Qederi A nga Qederi, a? Qadar... Ka për Katarin Katarin, po, Qederi, po A për shkruar një mirë dhe shumë? Shkruar një... Që transporton dhe për në Europë një ngarkes të madhe me lodra seksi Oooo... Qa për shumë e... Si qduket, force të iraniane kër i ka nardur pamit me infrat kushet ngarkesës mali në arka jo qdukur si me predhat vogna Shë, shë, shë, shë... Aha... Me cifla, cifla, cifla... Ato... Është një sipër ata vogla. Ata Hajdarët Ndaj e vjetër, hapur zjarr, Hajdar elektronik. Pas a... sportimit, lotrat e seksit mbushën dedën duke pluskuar mbi sipërfaqe dhe nuk diet kur do të dalin as çfarë bregu. Bo... Shërthuam orën. Si sa bëhet me valla. Lo... Atëre të gjithë që e fleshat të presin <laughs> <laughs> vivegretare. <brek det> <laughs> pra këtë këtë muaj Europa mosprisë ashtu, a? Jo, jo, ka vetëm kështu. <laughs> Punoj me <të> vetat. Zdërmok fushën. Punoj me vetat. <laughs> Floris rada jote. Po, këtor të dytë e kam u me përshëndet. Edhe për shumë për zgjedhja. Falenderojit. Me uh, të gjithë uh, rikushtecat all over the world, nga gjithë bota, edhe ju që na dëgjoni tani, do ju përshëndes me një këngë që është shumë shumë pozitive. Hajde. Uh, ë Si, është një tip detoksi ah, nga the cranberries ka qenë është më e vjetër se rikusherit kemi kemë burtesin e ana lëratë por prit ndurrën si do vinë në një qendër me këoni edhe është nga cranberries është dreams andrat ah, sepse një nga ëndrat tona jo vetëm që ka qenë që të jemi që të japim atë talentin ton të, për t'ja u shërbim njerëzve uh -huh por edhe të për cjellim dashurit, për cjellim pozitivitet dhe rikur shetjesh një një aktar. Pra nga grupi Lulli Adheshtry? Lulli Adheshtry, dhe krembërës. Shiza e bukurësht. Digjo, një kërizitet, ku ka ardhe Delores Eurjorden që ka qenë dhe aty ku të punon në në, të gjithë bari, bari do në lokali, e shqipëshës ajo ka pas e shkërda e ndjera, ka pas e i të qeri, nuk bine nësë, dhe as një dhe jakjo, qës kjo që ka Kam skura kam porçafuar. Po normala valla. Edhe gati për çar sepse the Loren se Jordan. Dreams, besoni, besoni në ëndra. që nose përvetse është këngë që ka vite që është realizuar, po jo. ka dhe, ka ka kujtime, kujtime se kur një këngë e bukur është të të jep çaste shumë të bukura me Lolly situata, është me Lolly ndjesish. Kështu faleminderit, faleminderit. Azi, azi miq, miq Vlezër Motra. Kjo kisha për të thënë çfarë. ë, un Kam shumë gjerë, he, oke okay, një mesaj Po, karë një mesaj që thotë, urime, urime, urime, mëtë përzemër për ta nga një dëgjue si hershëm Jullu të mbajnë i këte emision, sepse keni një kimit përkryrë dhe imi me fatë që ju kemi Falim derit Falim derit Dhe madje, duhet ju më bështesim, Luxemburgu, një verë, shampajnë Do ju asiel kur të jemë në Tiran e, Se nuk bra. po gje një mënyrë si të marrë online e të asielin kër radio, sincerisht Falim derit shumë Adresa Paper Radio Paper Radio të këtë blogu në Tiran Me që po e po e rrugë, ta po e rrugën Parimderit shumë, shumë, parimderit për vendimin Në gardë, në dhe një mesaj nga Trumpi Oresi e gjenë kohën këmë, olla Me qita të budaliqë <gibli> që ka që e gjenë Olla, oh, pa i digjonë në rikushetën, olla like. pra. Këta liderat digjonë në emisionin tonë Që të pakën të marjnë në qëtësi Mor a dhe që J.D. Vance nga ka njës një mesaj Kusë është k Po po po po na gacidhi mesazh qart ti Gj Evans po un thash mos ush ne kshu haker apo Ja një sekondat dëgjojmira ta dëgjojmira a ti je kurios Ja ta dëgjojmira The lower body is JD Evans here Uhuh we go to suspend the war for 3 hours so we can listen to you guys so we can listen to Rickershott Oh 3.5. Përdoro 3, 3 orë lufta sa John Ricochetin. A kuptote ç'a bëu atako? Super batut kjo. Ni lojti papë, ni gjuaj. E po, më nejo papë, mos. Ta lexojmë mesazhin që ka çu Trumpi. Yes, yes, yes. Sir. Hello, good morning from Iran. Oh. Beloz in video gaming Call of Duty, American the GD events. Mm -hmm. So that looked wham. Um, headteria i went to me stage we never got the dirty cuisine for 20 years got to pick the label on paper all you need to know all you need now is your own podcast how did you for 20 years keep your shit <ricochet> great again <laughs> you are my best friend thank you mr president S të marrë një mesazh të oh, shoqërisë shumë i bukur. Dy fjalë për Çunin. Mm -hmm. Pra është përmbajtur temën që tha Adi. Uh -huh. Ricochet 20 vjet, trashëgimi kulturore, dy dekada humor të mkurave me zimbahet barku mendor Urime Dronaxhiu. Oh, Tashĩ ti meriton për këtë gjithë, meriton një fjalë turr nga filozofia e LL. Kemi prap, ah sa bukur. Kemi prap. Ej, po prit prit prit prit prit. Do të thotë, do ta shkruaj patjetër. Igu, Mivu mesazh i parë. Ej, ai është, do të thotë për gjithë ju njerëz që keni pikpyetje në jetë. Ju që vuani nga anxi, ju që keni pasiguri, juve që kanë nevojë për punë, këto fjalë do ju zbërthejnë të vërtetat dhe do ja bëjnë jetën më të kollaj. Atëra jemi gati gjithë sy e vesh. Sy e vesh. Sy e qaf. Life can exebather the laver. So don't cheever. The beaver. Do joke është është është e thënë ashtu. Do thonë, nëse ti Keni bokim Saraçineskës të trurit. Po, po, po, po, po. Këtu është. Ky është rrë. si ato, siçun ato, a di se ti e njeh to? Açe për Biden. <laughs> bravo, bravo, bravo. Sa bukur isha më. Oh, smela, më la pamësi fare domethën, nuk e di. Ëh, kemi, kemi, kemi, ça kemi? U, uh, ka kemi telefonat, kemi telefonat? Po mm. ti. Alo, alo? Alo. Kush është? Amberi nga Katari Gjdo aty timi është Amberi kam, kam, kam, Kamberi, më, uh, kamberi. Uh, kam Që kamberi Që kam qënë në Big Brother Bo, të një vëjtova, kamber si e Mir, jo dhe fort mir Për u e në qeder në qatar Ja, ka... ja prap, prap. Ay, bo, bo. Jam në Katari e blokuar avionet E, se sinjal, është er sinjal, kujdes Zemra, kujdes Sirena, sirena, sirena darmi Bo, bo, kujdes, ku e, ku në do është të një Kamberi Sa pushka trua l'avionin që do ikja. Jo. Me takti. O ti po çdo në Dubai apo? Po ka punojmë ç'ç do të zjerim do 100 lek. Mos e gju shgjonjat. Kjo shgjonjat. Ka bërë në aeroportin apo në departament? Pe tek aeroporti isha. Lutor tek gate. Isha. Ja për l&#x00e1;eroport po jemi bër para aeroportt të tër. Ah, uh, a keni kështu valizhe gjëra të ndaja? Ikën valizhet. Oh, ja, një parfeu. A jo anije? Jo veti prandaj anije që transportonte? Tallkatari ti ti nuk <laughs> e <laughs> kap. <laughs> <laughs> O si djogë, më falni. Kaloj me tatë katërinë. Bin avionin. Katëri er line, Air line so. Po. Ç'do të në përgjithësi profesionit? Kemi 3 net që flëm këtu. Në aeroport po sigur. Kanjërrës si kan kesh dhe mbaroj punë, çu ç mbaroj punë. A, a, a mundin ne keni avro aty? A mundin, po. A mundin. A mundin, bareni. Më sërish janë. Për këndin e tallëtar sigurisht sikisht. O pa teatri. Albana s'o da mana. Sotri, çetor. Sotri. Kto i zon fetor sot. Jave. O o Kamber. Sa po shkatruat Peri, peri I dhe pau katarit Lekë t'i ke marë pak tënë Që lekë more? Dhe për në marë i jetën Po mi më t'ashti lekë t'i këshem qëf me ne vërmi Mi më t'ra Po ashtë zë është kreta Këm dhe li? Këm dhe li? Po, dy gjo, i kem për shtjel, beso, jo, se në marin lak shtjel Tupo, tupo Po, po. <gjitë> dhe merë, uh, kur, kur bjen predat, i këtheni kur izin jo? Po, po no, Po, të da bërri do një <gjitë> dëmë Të pak të ndali uqë Se kur kanë një shanë ato predat, e diti kur din? I pëj firje tërë shqiptarëve që janë lukuar në Katarë Uh -huh. Lë Doha, Doha, Doha, në Dubai. Po, po, po, po. Kapli chat, kapli se si dihet. Po, po, po, çastë. E. Duke di pse gjithne, gjithë emisioni është me ty uh -huh. kur ajo dhe inshallah ke marrë gjithë uh -huh. gjë të mirë me ve veten. <laughs> ku, kur <kurajo, laughs> ajo? <kurajo>, kur <kurajo, laughs> ajo, kur ajo. Kur ajo, kur ajo. Ja po këtu ku do bëhem. Kujtës, kujtës, kamerë Në qafë se të lëndohë njëra faqe Lërgohë, lërgohë brendi se hafërësht Janë zërë dhe banjot ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho. E përhe? Qo ishe totalisht e banë e vojshme Po që s'mon lën në banjot U shkoj ke gratë dhe një këse e burë U shkoj ke burë dhe një këse e grua Paboha. Paboha. Paboha. Kemi një shprejnë nuk biru fjenë hale E di Po preva Për preva pje që që keme të Zemra mundohë më që mështë të dalit dhe zëri kështë të një Se ke filluar të kuptosh Talka, tarit jo <laughs> Mua po më dila e që preva t'i thua U zdaqësëri <laughs> Shpirti, me që i e këshu uh, fanëse e re Eriko Shtetit, kenejnë me i mesaj Apo i e trënditur Ne i mesaj po me... si Shiko, gjëra që bëjnë me pasion të vërtet ha. Janë ato që jetojnë më gjatë Kja, kja Një, ja, për adhlasë më okre <laughs> <laughs> Erdi një, një raket, për më ha patatilat uh -huh, po? Kështë që vazhdonim me sinceritet Se sinceritetin nuk e vret asë një gynjeshtër wow, wow, wow. Këmë verë të përqenë kokat në qalë? Ja, njësaj kolë Lekët Oh! Oh, oh, oh... Mi bëj flori! Nga i nëzure t'ikto! Jo, i dash kartën dë më bëj flori! Së përnik ati? Ika zëmbra! Ja, o bëj! Erdi tjetëri! Indra, ja, lërde edhe që pëtëjnë, së kam e në këne ke emisione Këto mi bëj dildo dhe bateri! Dildo, dildo... Efe bomb dhe lek! O rogjët! O bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo Ashi u jua li u shapo dline. Valla. Se sakrificat bën të mëja, kupton? Inshallah po vjen Tiranë. Të hapësh magazinën për të futur raçë mëre natyer. Se legu nuk duron as këtu lekë të. Inshallah na depa. Je suis amber. Taniv du po shndet si një bombë të madhe. Ka bombë? Po bombë muzikore. Është balistike si bombë? Ne kemi kë bombash. Është bombë për shpirttrash muzikore. Ai është Nga këto këngët që Tash të më janë zhdu kur pak Vjen të kërejvi të këtek, no? Aja. Dhe, ja, që ja që, Qënë që, që, që fillim duko se për qaj bëhet fjallë E dhe disi qëtë grupi Së so që një që përta le dzo shu që e së qi ja. <laughs> Në këngë e qëtë <laughs> balare. balare Balare Balare Doge, motherfuckers, noob, doge, double G, listening to Ricochet, në tiram, në prishtinë. Thank you, mister. Thank you, my man. Thank my you. Paf, dedin. Jo pafi. Jo pafi. Pafi, bëj bëj. E kisha për që puf, dedin. Që puf, dedin, bëj. Që pafi. Mire, e me këtë në emision, e, në më një të defonë, letë dhe një herës. <laughs> <laughs> dërnga shtatë 9100 e jone mesazhe për kujtimet rreth emisionit. Kanancam në WhatsApp Shepoli, që t'i lexojmë. Hë, e ke gati? Ja ta hapim çikë. WhatsAppin. WhatsAppin. Lalalalalala lala, lala... Riko Shet, po, Riko, Shet o Riko Shet I bone 20 vjet Zotit dhon shnet E jetu bof 100 vjet Mosu plak shkur Se naknojsh do të mërkur <gazim> Jeni fantastik Falit bravo, <gazim> bravo Bravo <gazim> Të janë mësatë që i rinë mirë dhe A do nësë emisioni Kërbinë dhe mësatë me batut me, me, me poezi Me poem Nuk e di qaj Me vargje <gazim> Ty <të> do në <gazim> thush në një kujtim Këshu nga gjokë po, dhe tuja Po, do në të të të të të të të të të të të të të të të t U në ditë i shkurt për një arsues dhe përse ne e tham dhe u la që do bëhet një dokumentar që shumë gjire, do thua në dokumentar mm. por pak fjarë për historin tim në, në portën e shumë bukur 2009, pasi kam dal nga Burgui Big Brother mu më dha mësia të filloj punë Topar Baner Radio, mm. me një emision me një gotë që s'pëja thë e memër dhe pas emisionit të pa Arbanit në bursë më më, më oke okay, ja. shumë dhe mbasi emisioni që ishte vetëm një emision veror pra për 3 muaj do të zgjaste u paraqita për ban një uhkryqë tërisë sepse nuk e dia si do të vazhdojë rrugtimi në radio atë kohë kur pas emisionit të Arbanit fillova një emision miat një dhjetëra që do të bëra <laughs> emisioner ëh mision ngjesi që ishte një mision që nuk diat apo ja për arsye doktorë të yjerve malinj, kshin, por aty u desh prezenca e një miku të vjetër, si Lukës e njohur në radio që bëhet fjal për qytetarin e ndëruar Indri Topi, i <laughs> cili natyrisht është drejtori artistik i radios. Ëh dhe duhet të json se ekspert. Par... Indri, Indri Topi, një fëmijë. Shumë gjë. Kështu që Indri Topi bosëb, ha, duke bërë një komunikim me drejtorin asaj kohe për të thënë që sikon, na duhet ka folur dhe me ty Floro, nuk e di, por kanë muhabet sekret dhe i keni vetëm ju. Indri më dritë propozoi. Indri propozoi dhe ju tha Juve që kam adin si një një rri që mund të bëj këtë emision, mund të bëj. Dhe pata fatin të jem pjesë e Rigochetit. Natë ko kam qenë me dy çuna, pra ju e that, pra kam qenë me Vispupon Dermand Mamajin, të cilët ato u larguan një nga një dhe më pas u hap rruga Salcanos, shqiu që unë me Salcano ndriin dhe Florin vazhdojnë për 10 vjet Rigochetin, që ju që ne aty msuam ompaktën se së si bëhej. Dhe u ritëm të gjithë së bashku me pa, me pak okay. fjalë, kupton se shikoj, ë, uh, mënyra moderne se si ne transmetonim dhe bënim radio, mm -hmm. ishte risi për për kohët e diku shumë. Vazdon dhe është risia, sepse shikoj, ë Të bësh diçka do të kesh patjetër dashuri, do jo, ta da bësh e, e, e dëdëruar. Njëri po? uh -huh. po? po? po? po? që është të të no, no, no. i cats, u boi çetri cats, ditë me si gjithë cats. O vonioni mirë, ai gjithmonë kum cats, ai është i cats, apo mënon se thotë, ka dhëse piramid, kokainë mirë, ndonjë ka i cats. Enferm mirë me të gjata. Do i bëj rukanë këtu baje ti vllai. Emit dosha. Po po son ke ke një telefonat. Allo, po po. Alo, përshëndetje. Ku është ai? <laughs> Bubri. <laughs> Ma bruzë dot Ma bruzë a Samir e bëri këtë Ma bruzë po jamë se keni kë Shuminir Shuminir mëse mëse po filli chimiet Faleminderit se marr Faleminderit faleminderit edhe juha Isha bley tort për ju Na ku është ende po i sjell çamë motor Rashmi Group et këtë torta në tokë Çfarë thumë motor Po jirit jo Megjithëse Lejëri Vetëm kokorë e shpëtoi edhe tortën e butçapës Po shul kokorën e shpëtoi vetëra shpëtoi vetë Mir Dallçinho O ulçia Papao Jëmë bosirën zafa, i cizë jashtë, i komë jashtë, i dorë jashtë. Posilë ka kore, vëndë të rëndës të frimë ka kore. Ti frimë ka kore? Digjo, të sajrë vjekë i një histori. Dhe ti je qenë shumë ngarkuar. Çka ka ndodhur me diçka nga gjithë ato gjërat që ti kanë bërë vaki këto këto mujt e fundit? Na ai diçka të mirë domunë kërë... sa jemi në festat apo? Kemi nova që hoqe dorë nga një jo, gocë tanë që mori një kaf. E pra se ti ishe edhe vëllëzita e Hasan që mori në shpinë, pastaj erdhi policia që u do të qoshe shumë. Sapo minova ti marrun halet. Po, ndonjë kimë motor tash jam në Alji. Oha... E, oha... po ti ke shkelmi në i venela, se s'ka mundësi e borë Nuk ti ku kom shkelmi, pa më shkelmi një ri, aty ku kom shkelmi unë Qa altqia është e? Altqia po shkru një Uuu, që e ka këshunin ka këto që s'hikon Altqia e bardë është e? Sa e që i shkojnë bëjnë qiti në banjo Në kapin e thetë mrapa Se nga që, kër më kanë fot në altqia Vekë latë Nga në fot në altqia Vekë latë e jerë Dhe që të koroni në i noj Në zhjerët sobë zë? Jo, rimejnë, mërën e lëqie Në do tojë mërën e E filloj më rrifë ndarë E për zote A di që e më kujtove? Më kujtove një nga do kamerët e fshida shumë shumë të tura që i bënë Kozbat dushin Që i thamë do të bëjmë buste dhe e lënë Elan Gjeshtu Nuk nisa i natë dhe pas ka pasa një i ka buka amë A i për që ka buka kismet Gjeba bro Një pyte ka mund për në lidhe me furrë Furrën brrën Nuk kaloj moni Furrën brrën Keni fut një teknologi të rejë që vetëm ju e bëni si furrë E vetëmja sëpse brumi bëhet në brumë matriqë Nuk ko ju e bëni brumi në rrugës Me janë betonirës Sëpse unë For betoneria është Bëmatriçe. Është Bëmatriçe apo Beatrice? Është Beatrice. Mmm, çfarë thotë? Edhe foshim. Në Beatrice Bukë. 60 faz mjell? Po. Si përgatiten? 120 litra ujë. Edhe po ajo. Betoneria, po. Po, grumin. Me mjell krum e keni? Jo, ora me gur, mjelli me gur. Si çka pas betonira, gur jamu. <laughs> gur. <laughs> <guri. laughs> po, bulgur. Oh, pas... Jo, jo bulgur. <laughs> jo bulgur, nga Bullgari. Edi si pastro gurzat e? Si. Ora e plagutimi hoqë 6-ën. Ja të mleshme. Çai hoqë 6-ën. Joqë 6-ën direkt, a? Direkt, 6 gur ka. Jo, jo, hoqë dhunvallë 6-ën. Ase ti ike ruktë termos te papa? A ti te ke <laughs> dyshë? <laughs> Osëm. Po, ti o teg <laughs> vid. Adi, a je i lasht sa dhëmt ka qenë për kështu për florirje, mani mend. Për florirje. <laughs> Fildish, ajne, ajne. Tomra elefantit për t'i bójë romantit. Ti kurdo, kur të do qefi bëhesh dhe shumë romantik, dhe shumë djalosh që ke të, ba, ka, ka sa, sa mesazhe shumë të bukura. Uh, ke, for. Ke nevojë don ke dëshirë ta thuash ne diçka për ricochet? Un, ke nevojë si ti? Po mos ke nevojë si ricocheti. Po. Un nuk do të kisha bë hajen jetë. Ah, po, portej modestisë është vërtet. Falë fal kopshetit mësova si të miksoj. Ule bukur pa, pa, pa. dhe këndoj. Bërë edhe lek më tepër. Edhe edhe edhe pr pr provoj mm -hmm. indrim kanimur, shumë ka dhën dorë ja, i. Edhe çaj ka me indrit i mby fondi ergo loder kolode, ose margolodi indri, kam pas bashpunimi me dije shumë shumë mirë në botë. Ja që kam xham do të vë diçka tani. Sometimes it's too slow. Yeah! Sometimes it's too fast. Sometimes it's too slow. Sometimes it's too slow. Sometimes it's too fast. Sometimes it's too slow. Sometimes more of this slow. Who's? Sao Rolex, Sao Rolex. Ja, per مزimi i ka shënjë të gjithë jam këmbë. Mucha vespetia. Sam capo je pompeno. Mucha vespetia. Ah ah ah. Sometimes it's too slow. Tuf tuf tuf. Tuf tuf tuf. Tuf tuf tuf. Tuf tuf tuf. Tuf tuf tuf. Tuf tuf tuf. Kësti Tori Bori DJ Pabru. Kemi dorë te teatërën. Let's not be shy. Ah ah is not defeated. Dhe njerëzit që janë rritur në rikushet, atë. The globe all which will be. I ka ide, po jam më shum. Sometimes it's too slow. Po për dorëçi bileti gabi, po s'ka problem. Ai qenë avantur. Po ju e pa gjendë. But which predictable. Rain is only maximum. Gjatë, gjatë, gjatë. Gjatë, gjatë, gjatë. Po fshaj vlei. Një kërëzit e një vogën Kërë kërëm morë për hëndë për hëndë një kërëm qërëm qërëm Ka të me në vjeqë Uuu, ka qënë i vogën, ma qënë i thamë, nuk liot Uuu, ka qënë i mërën U rritë më eh, bashk, u rritë më bashk Sot e më 3 e 4 Në fjellë për hajdin Në fjellë për hajdin Po të të disa vjeqë kam qërëm? Jo. 26. Jo. Re. E di të zavesh kam qenë unë. Jo. Lëre fal. Jo. 53. 53. Nuk e dreko. Ëh, do të ska, sta, stërvitja ushqimi. Një do shumë djebambroj, do shumë paskuçjani kam. Falë pa gjithë. Falë pa gjithë. Gjithë gjithë lumit Tiranës, semrapa. Lumi, a Lumi, okay, Lumi bi, okay, show me. Falendit, Falendit. Iga se kemi fasule sa. Oh, edhe un kam fasule. Ajoli. Falendit. Tani, the moment is now. Second time. Jo, jo, jo. Kush e shpër? Jimi edhe pa bukë. Jimi edhe pa ngrym. Sick and hidden, sick and hidden. Po vrin dur. Ne kem do të erdha prap se këtu kam xin gjithkujt. Je gratë. Je gati, jeni gati? Je gati, gati. A di shamba termometrin un? Miqi, kemi 20 vjetorin e Ricochetit. Un <gazin> kam bër një oh, quiz për Ricochetin. Oh. Oh, interesant. Ja, po më ndihja, atë Flori më ndihjo. Ja, mbylla syt që ti më ndihmon. Po. Çfarë pyet ti Flori Indrin para se mil të milte lopën? Un para se, domon, un do mbidja lopën. Ça e pyet ti Flori Indrin para se të milte lopën? Mos e shuh pse ma bën këtë ti mu. E këto, këto, këtë pse duhen futën kompjuter vëllait. A ka, a ka ti ça lopa? Jo, seriisht ti kë. Ëh, ç'e thënë ç'e tha Flori Indrit? Mu, këguri diç bó xixa. Jo. Çai pyet ti Flori Indrin? Para se si mil të milte lopën. Un, un po po po mbarim diku që po po, po nesë, prap, më ratfiket mos të bi. Un po mrotulloj di çka po nesër, prap. Mendje po po dështoj më mirë po dhe, dhe imi imi të rri. Të dorzo, të dorzo. Të dorzoane. A di? A di? A di? Atme mjedh le, e di. Po. Dëmi çemi me Flori iku tash. Flori Florina Në studio. Ne do të tashëm ashtu tani. Ta tani ne do të qetsojm pak Florin, është një nga gëkat e preferuara që e ka e ka kërkuar ndër vite Flori dhe Koka. Tani Një është shprejë, të ljotëm se rupo me rakë Po të kishtë e kamerë me mpa, jë mboj barë si fleta 4 A di me mirë, a di me mirë? Wake me up! <gri> <laughs> Kjo i skuter në gjumë Fletë në gjumë I, I bokong në gjumë Dhe pas e ku qotë i bokong <laughs> Po ajdi Kori, për zonë, komik, Ju përshëndesim gjithë dhe tani Me një një precioso letë një stejë Më lërë të ri Fisht, <laughs> Fisht <laughs> më lërë të ri <laughs> <huk> Sa të buërës 1.1 FM Shqipët Putin t'i jari? U s'në njëzëm të gëhuzë, nuk njerëm me në në të rrëm një zemë me, me Ukrajin. What the hell are they? Romania, Ukrajin, Armenia? Zëtë president, një nga Shqipëria. Trequna. Oh, it's Riko Shen. Melania Ndiziradion. Riko Sheth, stotë mërkur, ora 12. Në Paper Radio. Dhe rritrasmetin. Dhe rritrasmetin, stotë shtohora 18. Zëtë dit, prejtonës dhe rrëm. Në no Paper FM. Nothën e pikëny. Për uspas deri në orën 8. Drive time me Shukën Deredin. Find us on Facebook. Instagram. People Radio, People Radio 1.1. Gje <tot> biznes, o kam. Për para, o kam. I det për, I de për të shpenzuar, i det vetë për të shpenzuar. Atë shpenzom me zuar si. E si? Reklamon në Paper Radio. Radio e vetme që dëgjohet nga Prishtina e deri në Ishullin Tonga. Jezon me kukush që rrokurtë. -ku -ku -ku -ku -ku. Eh, kukulloje. If you're a democrat, then from democrat, take the blue pill, pill, pill, pill. If you're a socialist, socialist, socialist, take the red pill, pill, pill, pill. Now that you have taken the pill, shut the fuck up and listen to Ricochet. Kështë Morfeos në Matrix, jë? Kështë Morfeos në Matrix. Bravo, bravo. Për gjithë ju që jeni një një njo <laughs> po, në botën tuaj, në profesionin tuaj. <laughs> Shës një pilësin. Edhe respekti për gjithë ataj që e ka në koma të përferuar në Matrix. Êshtë, është. Ka thënë shumë gjëre, ka thënë shumë gjëre, pojë. Edhe Nishtë, një dyti, nuk është keqë Po është vërtet një nga ato filma që Një janë si jo në kohën e duhur Kure e she Por kër kanë kaluar shum vite, shumë vite si, si, Shumë e vërtet Dhe si bota ka shku për pambuke, për leshe, për nejlone, për teritali, për stofë, për kadife Kjo, ka të sa filma, Floron, nuk të kemë rëzbishkan Sa filma që janë me disa sevri Ooooooo oh! Ba, ba, dhe që bon ka një debat me disë njishit, 200 dhe për treqtën, për shumë të matrikësit është njishit që thmonë me i bukri, ku se tek me Schwarzenegger Terminator ba, o, na ün, si shi, o, ka qënë me bukri. A ndërështë e ndërështë e ndërështë e ndërështë e ndërështë e ndërështë e ndërështë. O zonjë, o zonjë, o zonjë, i ka në. Në pojëm, o zonjë, o zonjë. Në pojëm, o zonjë, tre pjyti me. Дяф мидон. Дяф мидон, ка? Дяф мидон, по. Пуши шллин мидон, хир мидон, метам. Ажту филетон мидон, каве су джук. Bidon. <laughs> a bis <laughs> don? A bis don. Bis don apo s don? Ne bis <laughs> don don don <laughs> don. Don don. Ende në sës don s don. Mir, un kam edhe një shpresë, nëse do m'lejoni ta bëj. Jo, nuk lejo, faleminderit. Do m'lejoni. Dhe shpresa a vjen? Sigur. Fakt, e di shpresë që arsi hall që po ndodh me telefonin e ri në fakt. E thotë, kur mos blini VC me screenshot. Edher si ishte kjo thënë. Kur më dinim fotë me screenshot. screenshot. Arsyea dieta si po thjesht si nuk prek dot telefonin se më bë screenshot telefonin vëlla. Amanos. Por shosh kur e merr celularin dhe me vetin në përkodra në pramale. Për U çmina valla. E gjë e gjat në xhep. Bravo z meninje, ti ke kërkuar. Kur them spërjënia ishte foto që ka kërkuar. Kam një surprizë për ju. Hajr. Na ka ardhur te numri joni i WhatsApp-it, një mesazh zanor nga kush? Nga Shuk, nga një aktor që është hero i ynë. Hajr. Arnold Schwarzenegger. Noldi, tani un po e shoft numrin, ëh, dhe është numër Amerike. Tani shpresoj që ditë ai, po nuk mund të jetë në anëri ku do të na shi. A mund të ja plesi, inshallah. If you build your muscle, you build your strength. If you build your strength, you build your character. And if you build your character, you're invincible, just like Ricochet. Woah. No, let me show it. No, let me show it. Bravo. Yo yo yo yo. Yo, no, I'm building, Dalo. Hold it. Yo, I'm coming for it. I'm doing this. Yeah. Chapter yeah. yeah. yeah. 1. Yeah. Gjithë të gjonët bugre, gjithë të gjonët bugre sot E, quna, shiko, është bërë një sëndash Që? Riko Shetika, për mësak Krasim pak për qiminimet Për qiminimet, për qiminimet Për qiminimet, për qiminimet Për qiminimet, janë rritë për qiminimet Janë rritë për Adë, përdi përdi Sirja e fundit për pasajër Binajnë Florian Binajt në parajqitet e gëjtë Dëndodirë Dëndodirë <laughs> se kujdesm ultimad. <laughs> Okej. Okay, një nga dramat që po kalojnë shqiptarët është aspekti financiar. Absolutisht. Apo jo, ende qenë të shqetësuar për këtë. Çmimin, çmimet, pra. Piksohemi <laughs> me këtë fjalë. Çmimin, çmimet e produkteve nuk janë më çmime për çmimin, pra, oke, okay, shumë depresioner. Mm, mm, të shpërthejnë bomba aty ku se pret. Mm, nëse nuk e para. Për po. këtë arsye, pyet sill një sondazh të kryer kod të fundit në popullat ku frikën më të madhe e kanë dëmtime në pajiset elektroshqipjake Floro. Po. Është vërtet? Po. Dhe si pas sondajit, pra, dhe si pas populatës, shumë njërët, Zofi Limoja, marri në banetet të tyre ështës, apo hoqës, si që më të nëryshe, për t'i fryrë elektro-shëpijakë dhe për t'i zjaturë i zjatur jetëm. Si me t'frujma, me, me t'prekma, për po me... Si mund t'jetë, aqëma? Për shumë, një njëri, dikur, qënë t'e kanë atjere, po, qënë t'e të mbathur për, atë... Për formë qënë zgarën. Për t'arikë një Mirë se kanë atë ndërmontëse është lehtë, po tani çon prefirin çon koshin. <laughs> jo jo. Kë televizorit çon pultin. I ka A, e. E, e, But, si më kanë në shtëpi pra këto yshtësit. Ah, dhe ysht aty aj. Po si mund të bësh? I bështyn. Po yshtesi bështyn bështyn në kudo më të dobën. Çka i tat grapa pas ai tula yshtjen. Së më bë drame. Më mos tuk... mos bështyt brenda. Më <laughs> bë drame pa brenda në shtëpi brenda frigoriferit mbarë do i hajmë atë pasoi kjo çeshme problem forës nëse të friqet një elektrospray të kthen mbrapa sa në rroglas, gjithmonë. Në rrog. Dëm, një dëm të. Duke filluar dëm, nga 49000 si lekë të reja. Po. <laughs> por e keni vërejtë që gjithmonë për vitin e ri digjet në një pajisje? Po, ah, po, po, po, po. Si do të kalon ky xherimje? Dhe nuk është se digjet nga tensioni ulët. Nga, nga tensioni i lartë. Nga pensioni i vogël. Po. Dhe çuditrisht në atë periudhë që ty digjen elektroshtypake, uh -huh. <laughs> dyqanet me elektroshtypake kanë Black Friday, pra kemi, hajde se kemi ulje. Ulje. A beson që në kulturën çfarë është Black Friday? Po, nuk është ulje, është ngulje. Është uh, malli ka ngel në magazin, vëlla. Ëh, dhe do ja. duhet me shit. A di, jam gjithë sy e vesh për këngën tënde. Për këngën tënde? Edi pse? Sepse edhe se un personalisht dhe. kam kujtime shumë të bukura. Dhe u çuditë kur ti erdhe dhe dua duaq të këngë që do të prezantosh. Do të prezantoj, sepse ti e di që unë zgjjej këngën më pak simbolik brenda. Absolutisht. Vetëm ne zgjedhim pa simbolik. Jo, jo, e kuptoj. Guli, guli. E kisha, e kisha, jo, e kisha në aspektin e 20-vjetorit të Rigochetit, pa a? Ja, patjetër, patjetër. Tani, duke qenë se artisti ka një emër italian, por nuk është italian, është skocez puro. Po varesi, mbase mbase nuk e diet. Kam zgjedhur një këngë që gat bëjmë me 20-vjetorin e Rigochetit. Ha njëherë, sepse Rigocheti ka rrugë gjatë për të bërë Floro. Po pra, dhe për Si e ke lidhë të shimër Dhe përpërbaluar këtë rrugë në gjatë duhet të blese i palkë putë Absolutisht Dhe kënga ka të dhejpra me artistin nga socia Paulu Nutini që thotë New Shoes Aaaaaa Pustërëia Pustërëia vraset Zagun ishkë pustërëia është për këta që futën Kërë bë një qiftë për shemun Nëse unë të bë një gotë së ty për shemun Edhe ti ve johu është martos tim dike për të dy të ndesh kpusë të reja mu. Vazhdon ajo punën dora? Po sigurisht. Vazhdo, po s'ka më gota. Ka pucsa dush, po s'ka më gota. Ka më puc. Do të thënë qyhen seksere, po qyhen seksere. E biçin, biçin. Po s'kam emër tjetër sa. Biçin, këpucërr. Këpucërr, po. Ja kjo që lidhën në martesë njerëzit pra. Bravo, sot çunam keni kënaqë me preferencat, se çdo secili ka preferencën personale, por si si Dreams e Florit që kam shumë shumë kujtime pafund, edhe me këtë një shumë kaq gutime të egra shumë ja, bukur për zotin postar po futi më një shoes u i palfus rëndë prandaj do përkpusë atë keni rrug për kor Paul on utility new shoes woke up cold once you stay i'm looking tired and feeling quite sick i feel like there was something missing in my daily life so i quickly opened the wardrobe Pulled out some jeans and a t-shirt that seemed clean Topped it off with a pair of old shoes that were ripped around the seams And I thought these shoes just don't suit me Hey, I put some new shoes on and suddenly everything's right I said, hey, I put some new shoes on and everybody's smiling It's so inviting, oh, I'm short on money but long on time Slowly Yo, when the sweet sunshine and I'm runnin' late, and I don't need an excuse 'cause we're in my panic, you need my woke up late one side is asleep I'm seen stars as I'm rubbin' my eyes and I felt like there were two days missing as I focused on the day then I made my way to the kitchen But I had to stop from the shock of what I found The room full of all of my friends All dancing round and round And I thought, hello, new shoes, bye-bye and -bye blue Hey, I'll put some new shoes on And suddenly everything's right I said, hey, I'll put some new shoes on And everybody's smiling, and it's so inviting No short on money but long on time The Lord is showing in the sweet sunshine And I'm running late and I don't need an excuse Cause I'm wearing my brand new shoes mm -hmm. Take me wandering through these streets Where bright lights and angels meet So unity take me on I'm walking to the break of dawn Take me walking to the streets Where bright lights and angels meet So unity take me on I'm walking till the break of dawn Hey I've got some new shoes on and suddenly everything's right I say Nëse do <laughs> të falimë ndër. Po ne ju audi. Daspo nuk na falë, ha. Siç ke diçka ti audi, nuk e di para, të kam ufur. Ke një pak një çu një një Chere, rëshir arti. Jo, vetëm që duhet një të dashurojnë njerëz të idiot. Rëshira jote ngjit mbi këngë të mira. Sa e bukur është kjo, të njëjtë, të njëjtë. S'mëndani dhj sa thash. Dëshira ime në jetë është të jem pak idiot. Shumë idiot. Do të thënë, kjo është pjesa më e bukur e idiotave. Po idiot akademik, ze filozofi. Sigurisht, Mijori, idiot. Po rrale. Ja, çfarë më thashë mi buqi Floridon e lexoi. Shevë Indro, është interesante. Mi Flo. Mi e pi rale. Jo, e kam mesazh. Harri mesazh shumë i bukur. Anjer. Mfal. S'ka mundsi. Harri mesazh i shkruar. Diema +45, nuk e di nëse bie. Indri, më rove pak më për diksat pesh. Me krahasime të tjera që lindin të vegjël e rriten Ju keni lindë të mdhenjë, që sot pas 20 viteve të jeni gigant. Ju donë baba shumë, vë ba që mesaj, jena, në preket ma. Qa përfukësi gaj? Plus 20 20. 25. Kus 25 a ma? Qa përfukësi? Ja, pr open Google, Google Maps. <laughs> Ape shqivje, ose kod jam jam kurios. A dhe jërë indri qa ishte? Përfukës. <laughs> Përfukës. <laughs> Dijon. Uh, për uh, gjitë i, për, uh, gji... <gjit i gjuset Që me zikë presin Për gjitë i gjuset që me zikë presin Urimit e një lindjeve A mundet që tjep, tjep, sot, sot Të tos. bëj një urim special Vetëm për rikushet Vesoj të gjitë atë që janë për makina Në për kufje Në për aviona për nesën... Në për ku t'ju ku për t'i gjot rikushet Ta këndojnë Si qëndojn, që doj Këfi, kokra këfit diçka gjat recitimit do të lindes por i goshet 3 4 shomrimë për ju shomrimë për ju shomrimë për ju nice do të shohësh ajo është i fukurë të rahdë do të shohësh ashtu sikola bua Ismail i goshet 50 50 120 100 ja plot një gjë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 Se të ljojë fëtot Quna ju të do në i vra me rikoshat Balit Njurjet balit Me që e lavi 25 Ishe Dani Marka Dhe falinderova dhe i qoha dhe i mesaj Nga Dani Marka dan. oh. Dani Marka dan, dan, Dani Marka si ka heq markat Ako <laughs> <A> majka Dani ma i zanë mark Këndë një një Ojo Ber, ber. You need to drink, deal, don't kid, dear. Allo! Allo! Don't open the door, you know what? I'm not strong. Edi sham bolshege sigloda, se fundish. Shega po këto ndërroftë sinë. I bën vetë të ajo ta çutë. E ministria më. Te Kuva. Sogas ia zë. Po muzinio. Mirë, mirë. Vallaj, jemi shumë të lumtur. Shumë të gëzuar. Auri, Auri. Këto janë dy më 6-ën, i ndër ku ka qenë këtu më 6-ën. Në 2006-ën. Po ku di, unë ku ka qenë 2006-ën. Mi, që ka pasë këtu më ka pas një dyqan nga këto marketet voglia, <laughs> e vogla. Es ka bëj po marketi Pallati, siçi no. këtu. Domthonë në banjon e kërm market. Ah, kuptoj. Ka pasë këtu, ka pasë aparat nga këto që i fryf. Ja to, si çon fotocasti, fotocasti. Po, fotocasti, foto Polaroid. Po, Polaroid. Po, po, po. Unë po të Polaroid. Edhe. Tumë jisoni ju. Ah, çertja. <laughs> Se është me njëra, ha? Kishin fasulye mërëmë, e disi jo me polarojtë? Mi më nga, bërë një foto me polarojtën Polen mërëjtë <laughs> Edhe poste, i ratu se lëvize Mos lëvizë që këto? O, së të si, një, të si, një ah, E, sa bukur, këtë dëllë, përfil E, sa bukur, këtë dëllë, përfil E, sa bukur, këtë dëllë, përfil E, sa bukur, këtë dëllë, përfil E, sa bukur, këtë dëllë, p Oh, spak. Po, gjo, në spak. Po ku di jon ku është paç? Në spak më disa hmm. edhe prishet aty jashtë ke spaku. Hë. Po. Po di se sofër apo bëje këto fotot të e... çastit. Jo më jo, ja, unë jam ke kafe apo e prit. Shishish. Po, po, po, po. Tuk, edhe tomorrow nod në park mm -hmm. kur i bijave të shkojim. Po. Shishish. Edhe. No, Sa katësh aty kushë më amen. Po ti më sterilizime do ta? Nuk e di fare ç'ministri ishte bó ve një zi. Të të boj unë në shpijë jot mirë gjithë ngresh mbeten. Po po. E vëmë, ti do mbosh. Ja, hap atë termosin tim. Jo që ulur, jo ndorur. Nërdi, mm -hmm. jo, është kjo, e, hotelit, që... Që ka? Që ka? Këj ministre e qiti notin, dufin e qiti me femra. Ja situati. Po, ku jete zemra? Po ku dijon? Ku jam jam këtu ke recepsioni. Ata drita ka është nata drita çfarë? Bardhë dritë, të shih se ky del nga spa ku futet këtu hoteli. Del nga hoteli, futet në spa, del nga spa ku futet në ministri, del nga ministria futet në hotel. Shumë pun vështirë kanë këta ministrat me. Po thun, bra, e. Po nga spa ku të fut në hotel spa. E. Itinerari po. A do vini sonë madje që lijeni thatë. Sot me madje. So pjekim la mazgar. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yo, yo. A t'i ke ljud me zvarë me burë A lëj A što me zhullë, si t'jës pa lëjme Më t'lëjme Kështë rikë nga kopsi zë lodjik Më të lëjme Lëjme Uh -huh. Për që e lama mini Beni, TV Mini Go Albania Elbasan Po Beni, Po Po Po Oke good no problem Mir uh, Oke okay, regu Dore vëpse po e pëse e mushti dhe mbalën lamas parësit a therni ula. Për qa e fekti Sepse e është rëngo që më bërë lëvis <gjit? gjit> Që mos të thënë no vëmë dhe njotla Ja mushti mirë A që që ko jam mushti ma jo Kuj gjithët i jet dal pra nga kupti zoologjik këtu këtë kshum Ora se moravësh ilaçin që këta kanë fillu kshum me me i njer për për air të pas ose Brenda po un... po Gordon që që që i njer tigrin Aha. edhe ishte sul i macë nga ato dlagjeve tigrit ekzhe bo me çajti Shish shish. <të> <më, të> <mund> <të> edhe të çaj rrogaki ni morë ktigrin apo. Edan girokasër mund të gjejë di ngjë. Ai do. Dora do hani natyrë patjetër, ai un ka pëshpëritën që do do shtroheni aty në barë, do, do do shtroni qilam, kjo qilim. <të> po, do vemi çyp. Po. Se <të> oh, lyra lames që ka shumë e mirë. Qart qart. Do do ryni kamanos lyr lame. Patjetër më mirë është më mirë do mës, lyre se, dhe dhe ishte. Për lyrje. Thonë që bëm mirë për ato djonat, për burrat. Qart qart. Ah, po, që nuk e intereson. Këra interesa për Së në cillë më bësh të Këra lume kë në afratu Në meti lume kër fërë të gëmë Në lume lume A këmë Rëj palpoqës, atë e t'i bodë Qa lëma është lëmi thenoj? Ja lëma Eh, mos qaj, e di, e di Kësho qaj në gjithëm? Jo qaj gini bomba, gini hyp lëma nëse është t'u pas hikat, është t'u pas hikat Mos qaj Mos qaj, lëma millesyt, millesyt Dodoro, kam marrë vështë që të shytëm Qaf lëme, doni Qaf lëme Qaf lëme Po më dera ato, <të> po dera ato, pse po më dhan barkut. Aty <të> aty bojë plom çaflamë. Qa, <të> Vallai një <të> potru trulama? Po, është tru, diçka. Po ti nuk e se ka shumë trulama. Po po, si, sigurisht po. Tip i, <të> i plom çaflamë ja u kishte sjell. Mi çaflam mirë. Sa mirë? Shumë mirë është. Eskush me apo kshu në Ezime, Zgardës, <të> Zgardës. Bravo. Proshe boku gzimir, sgar çan gzimir. Po kshu veshë keni veshë për për lama? Kemim. Edhem i shtryhim ju sub harabeli lahmës sipër po nuk ora lahmës përdor o, o gzimo spanjop ti pa komati muçin ku jemi ma paske pa më, <gjënë> më këdo <gjënë> fotokartën me 100 lek po vojë diamër semër po bëj të futmëramç ja ja prapë hiç e kartën sen, do të thotë çoqë jo kart Oh, laj, pomo, se ke përdor kartë me në gjithë tjetër, në? Pomo, premi të siap mërëm <laughs> Me kartë Aqë <laughs> sumë është për po, me në sharë <laughs> Lukur e lamës për se përdorë, përdorë. Oh, po, Lukur e sa... lamës e përdorë për perde <laughs> <laughs> Ja, ja Për dhe lame Për dhe lame Për dhe lame Për dhe po E dhe lame E dhe lame, lame. E e lame. Oh, oh, so. <laughs> Ej, <laughs> <laughs> zë po vjetë shtatë si bon, mars, bon, mars, ja? bon, marsi ocho A dojë lem të vdë si të homë mërë tupimën Oqë marsi, ja? Oqë Oqë marsi Oqë në kanë gratë Në kemi a, shtachon, shtachon. <laughs> Jo, në kemi, kemi noqën Shtachon Apo shtachon Noqën do të Jo, një kompliment se arroj bëse Po, po, amër zemra Për shtatë mars Gëzuar profesora se jeni te profesora, profesora profesora <laughs> emeriton dilem suze kini si me su shumë njerëz që më bë jo në radio kini si me su shumë njerëz që më bë humor dhe su njerëz që më bë muzikë këngë Shumë falim dhejt, zemra, ishte një... Se njofta vetë në fare, kur për përgjit qëtë. Jo, edhe unë të qëtitë dhe një. Këtë dhe, dhe një, ke fër një, një referat shumë shum, shum dhukur, e mosënuse. Vësta e tjetishin e dhumë shumë? A tjetër dhe? Edhe unë një dhumë shumë. Edhe funët si një nëtë lama. <laughs> Lagin dy gishtat e dorës, do më thonë laget të reshin e katra. A, që, zakonisht që zhur me bënë kuj lag <laughs> Lagjë <yajan> po mjo, me kete, <yajan> po <të mjol> kete, <tik4> <tik4> dy me me mugjeci. Esimulata. Lagjë gishtat me mull qecim. O ja boku. Dëna afrohet? Te disin ilët lama. A ti puta lafa. Dëna afrohet? Po vjen lama aty. Vjen puta puta. Zemra falendit. Nuk <Njimra> jo, <tik4> <dhe nedorok. tik4> jo, <se> është fort. Nevë ne doros. Tika të vdes. Tanur. Jo jo, s'na duhesh. E origjinale lama me gishtë <laughs> me mullkeci djonë dốt lundë gishta me mullkeci dha që rikthurat fare 30 komersodi 20 vite rregullshëm 0.1F 22 na Krefe mevezira Kto na Paper Radio nunca dietenia pequena ama Find us on Facebook Instagram Paper Radio Paper Radio @1.1 Que bizness oucam porque para oucam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 Ah. E ka filluar gjysmë moshi fundit i këtij 3 orsh i sot, të sot, 3 minutat, kercim starti, kercim starti. I këtij 3 orsh i sotshëm, i kanë 2 orë gjysmë për plakë. U derdhën. Ha? U derdhën. Emisioni i parë, emisioni i parë i 20 ditorit të dytë. Edhe për koincidencë 3.2 atje në kompjuter, në shenj të 20-vjetë. 20 vetorit pra 20 vetorit 2 dit pra, pra. Uh, Unë do kisha shumë nevojë ose kam shumë dëshirë oh, yeah. oh. që trurin tim të ma ndrytsoj të ma ndrytsoj në do një thënje që kam ushtime do dikemi shumë të shpesh ta në oh, bas 20 vetorit të, oh, oh, oh. të emisiones e përse shkoj, ne, ne kalojnë një status të të tërë Jë nga më sejmë Yes, yes Kalim t'i qka, kalim t'i qka, për te i rreve Për te i qative të një ndërtesi, je Shqo që ndoshtë kam nevoj, kam një dëshirë të dhijudit qka, Florit Nëse është e mundur Mirë, t'avem dhe një prezentim, pra bëjt ferë për një personash që shuat Lë Lë Filosof, filosof, filosof, filosof Lë Lë Lë Që janë është akronim i emri t'i e, Lë Lë Lë Lë Lë Lë Ai kanë kanë thonë ti? Ka votuar shumë libra. Ah, ka... po, nuk e di, nuk e di. Ëh, her pas here punon gurun indi. Shiko. Trasin kështu. Nga ato që nga ato që puthin kishtat e këmbëve. Po, madje bëjnë konferenca mm. ndërkombëtare ku vijnë me mira njerëz po. dhe këy mezi presin një moment që këy thot ato gjën dhe ikën, vetëm kaq. Sa është lexuar? Është jo, jo, një sekondë, a shimlajm pa këtu. Domethënë, shkojnë deri harxojnë gjithë Oleg, bileta, akomodim, gjëra, shkojnë deri ky ky i prit dhe i thotë këto, këto I gjëra i thotë dhe një pasaj si aji që do në japin e më paspak dhe kash pat prekur pasi gjë pat prekur pasi gjë anë e këj si natyru është guru nuk e di po është si të thoshë Gjithë teoria e relativitetit, Einsteini e shprehndroi në tre gërma, E=mc2. Edhe ky përshkruan gjithë fenomenet botërore, i i përfshirë në pak fjalë. O baba. Draçtia, çtia e re relativjes. Është kokë e madhe Flori. Është, është kokë kukë, kukë e madhe. Është kokë e madhe. Është kokë. Është guru. Se çfarë kokë nuk e din, po është kokë. Është kokë. Kukë, është, guru, guru, kukë, dim, po është, është kokë. kokë. Atëherë jam gjithë sy e vesh. No peever. It's oh. never the lever. So the ever stays forever. Scared of the day 사이트. Ësht, domethënë, është moment. Na lëre pak trafik natas atë, po po trafiktojmë. Ëh, a sa buku. Gëdhevër më vdashin. Gjithë shoqëria e. Gëdhevri që teoria po ja po ja Wow. Ah, sa larg gjetëm. Pra, falë këtyre njerëzve, shpirtëror, të, uh -huh. të mençur, ne sot kemi një ekzistencë të Pavel Degour. Duke zgërvëdur, si ishte si, zgërvëdur. Uh, zgërvëdur. Ëh, uh, ishte një një pasazh shumë interesant. Unë se di pse s'ka bibla pasazhe të tilla. Ashtu ëh. Uh? <laughs> do ta kemi këtë florë gjithmonë? Për saqo ky do të. S'ka shumë vesar. Ka shumë. Ka shumë, ka shumë. Mbajni një vit. Një nga librat të viti ka mbi 1800 shprehe të tilla. Jo. Po, po, po. Seriozisht? Mbi 1800 shprehe. Ku kujim si libr? Ku çaj biblioteke? Ky është problemi sepse ti thot ky personi thot ti duhet të arrish një lloj niveli, niveli në jetë për oh. të ardhur për marë të marr librin. 10. Ka 3 javë në radh këto shkrimat. <të> këto i ka i trunë bur ka 3 javë që prind në radh. Këtu është beqar? Nuk e di, nuk e di. Nuk diet. Por thon Oh dieu je suis que, il manque quelque dieu Pronto! Zutri, ville vite, can flee can flee. I pat bon Zutri që kur i dëptohet shpia e ati ti shpirtror Shpirtor. zotria nkojt posimor shkojt mm. të kata që u është katruur rruga shepo e se përdoj helikopteri për të shkur librasht, mm. prejjas ha. ke i zollur një tretën e shqiptarve e vërtet zote përshu por kur ty të gërvishet shpia lidër i shpirtrorë shkollën e çallhallit atyre pseudo artistëve. Sa te prisha? Po, mirë brama. Mir dita. Ëh, uh, ti besojë morë vesh aty ishin blet sa artistë ishin uh, veshur, kituar. ishin veshur po le tre kanti me gjë. Tre kohë të mu artistë këti. Hmm. Ai ke par paçavuret e këti. Hmm qi shet si veprat. Po po, sa shitën ato. Po ashtu i ka dhe artisti 30% qaj. Normal, zoti rish, pse nuk si shet vetin po, e <laughs> <laughs> ja, po, po, po. gjë po shalom. Po pse mos vaje bul bashtrus. Ja, të shek, ekek. Po po. Çoft se ka di gjë. Po. Çe mund të bëj mirë, duke parë që ky pikturon në mënyrë skandaloze. Po po po. I bëj thirrje koleksionarëve. Hmm. Jepi ari bolë fmijëve këpste. Ato para. Ah, se te assegurajam-te Que picturajam-te Me bucur se aqui É, porque tu dou-te pisas a liberizar Se si este fido na arte <coughs> Mas falaram Me gifme 6 vietes E tu-te Jó si. Tukj! Tukj! Shkajkj, shkajkj! Shkajkj! Saljanin! Jo më kjë shtypit më, se ka kjë. Me ngoj! Kaji! Jo më kjë për shtypit më! Lela! Lela! Lela! Lela! është duke le të zurë Raporti lo sëpëjo dirit. Martho, Lela! Ha ha ha ha! Zotri, po zori, në 22 po mars, masit marim vetër nga 7 marsin, mm -hmm, mm -hmm. juftoj në betejnë tort... e radhës. Maj, gjithë ditën televizorin, ke vrima e zorës trash, zonë e berisha, mos e le, mos e le, mos e le, mos e le, mos e le, mos e le, mos e le, mos e le, mos e le, mos e le, shkoni për qfarë ordiner lëku, mos e le, shkoni për qfarë ordiner lëku, shkoni për që ka mundësimur, po a i po në gjërë kokënë ti, A i po në zërftur le ti të vërten Gzuar. Gzuar U deshën 30 vite Që qëtetarë ta kuptonit Se kanë të bëjnë me psikopat Se s'ka i patete Din ju ja. Se pateta su jepet atyre me probleme me ndore Po po A që më të e për kura ta e kuptonit vet po, Që janë jan pa zot A i kuptonit Po mm. se pranon. Çaj <laughs> keni për iftar sot, u di prish. Sot kemi kapsolla. Po, oh, pse ka prap sot? Po, çdo ditë. Derisa oh. të mbaroj ujë madhërush. Jo, zë drejt. Yeah. Meqë ra lafi, du ta shfrytzoj rastin. Po? po. Tu the vlezërvë dhe motrave besiptare, çy gazit, jamis mm -hmm. se al solaun. Gaz gazbardin? Jo, jo, ja, ja, ja. gazin, gazin policisë lo cjellsh a lo cjellsin apo apo atë hodhi policia zotri oh, po, po, po, po, po, po. Oh. ne posedoim gaz po ne posedoim dëshire për protesta dëshire për liri hmm. lironi Ariana Grande <laughs> jo pse kat mar peg guma kam ship gherri le kal clorur po si ka mundsi më zotri po poh, po ka maru abolimi letflixit O, LELA, <laughs> LELA! Në qëfar dollojtë shmimi, si që shqifni fatura është këtu? Jamur, jamur, oh! unë dojë në themë di qëka të vërtet. Prova, prova, prova dune. Dacjo pëllqej, dacjo, ka shtetet zhvillura mm -hmm. që pasurojnë uraniumin dhe ka shtetet si Shqipria nështë. Cë vargforol qytetarit. A është kjo është mërshme, kjo është të mhershme po. Shumë dëbash. Kjo është skandalozë. Kur të vi në pushtet. Pa mërzitërisha kur. Do pasurojmë qytetarit. Do pasurojmë radiumin. Do pasurojmë të gjithë analizhat. Adi. Leu. Sa rroza të quche ke për blog? <laughs> Nuk e di sa është. <laughs> po shkovarë bëri çka? O zot e bëri sa. Çillo janë leukocitet ë, besoj. Ë. Po, o zot e bëri sa. Nëse situata aktuale do të përkthesh në një këngë. Un doja një pyetje, hmm. në çfarë stili do ta bëni këngën dhe titullin e këngës. Pra, në çfarë rrymë për shkakun, fjala bie. Jam shumë, ja shumë kurioz se ti ke shumë shije. Këng pop. Pop, pop. pop tip uh, tip Michael Jackson tip Justin jo, Bieber tip Cher jo, Aber tip, tip Joe jo jo jo. No jo, jo, jo, jo jo jo Enopopi jo jo Cher për shkakun jo jo jo po zotë jo është pak a shumë këshu ndai <hum> ku eta la la la <hum> la Shalala i në porni Na i kujeta ka Shalala, shalala i në sunshine Kërënë nërë, të dhe së rasë, të dhe së rasë Kuj, kuj, kuj, kuj I protestuse E cilave zi po pre datër dëmdhjet Jo vetëm së është protesta Apo së dhe datër që i në lë roga Zhoj kët për për të shdrejt Sani, sani Këtë kemi tasë? Kume me! Po t'i ku? Zotë Mirisha, këtë të më oh. <laughs> <laughs> rajtë të marrinë kënë këtarët e vetë nga jashpa për koncertet si të që të në shëshë Në... Partinë të më rajtë të më rajtë të marrinë këtë koncertin e fundit Ne shfrycëm intelijensën artificiale Kujtës e ti edhe i që ditë qëmë ti ku s'futësh Kovër, shkohër futësër yeah. yeah. Shepëse ne s'kemi bugjetët e si qeveria E pra, te botë e më rajtë Ne, zot A do me knu falas po. O zoti Perisha, pse uh, u bën gjithë ato koqë po po flasim bashk? Ë, uh, një mesazh për dëgjuesit në në Përsindin, sepse ata vërtet kanë xhanë, ë, mm -hmm. me them drejtën. Edhe <laughs> <laughs> ne. Sigurisht. Ne më kisojmë ne për të rind, a ndoshta për për njerëzit që po dëgjojnë tani rikushetin. Ne një me mesazh bukur. Ha? Ah? U doj thoya. Ku do shkosh në, në Përsindin? <laughs> Rinis së Republikës Shqipërisë. Ëh. Merë një shëmën nga gudzimi dhe të shlirimi dhe mënyra të shlirt po, po, në rinjës shqiptarëve të Kosovës mm -hmm. Dhe dojë thoja të rinjëve shqiptarëtë Kosovës po? Mos ikni si të rinjët e Republikës Shqipëris okay, Zotë Berisha, po, po fkizit për pasurimin pa, e... Pa tjetër që po! <laughs> Se një vetë shpët nga pleqët morë, zotë rinjështë <laughs> <laughs> rinjështë pompa! A horta, arteria. Pum pum pum pum, baj markushë djall. E nikopni. Të lum <tër> goja. Do pasuronit uraniumi zëti? Po po. Urani po uranin pas nes. She <sharp> uranin. Uranin që vihe pas nes. Do e pasurojmë uranin. Urano, moredhësh. Uran. Mos jeshtesha. Si, Gatë 3 me 5 Do në bësh emisionin 3 me 3 Jo Këtë për për për për për Për për Zotit Berisha, kur u la Apo e athetja, arroba Kur të zhidat Kur të fa do la Jo, për protest në radhës Procesi shkurtër Me që ditë një janë Zotit Berisha, në zdo organizim Ka i ofrojët diqka tëftuarve Po shërmëm Uh, ditë qka për të ngrënd, ditë qka për të pierë ju pëse se pëse nuk e boni këtë gjena shum... Baj mërë zotri, kokoshka Ka kokoshka? Pos nga përshdojt me kokoshka Ka baj film po? dhe nga rëtet tasa kokoshka wow. Kytja jo Përshësht Ti i dera po i hatha e, e, Kujdesi për e... kokoshka dhe t'jabin gazra E, e di ah. Zotri Mirisha pëse uh, se li e pëtës punon me 200 volt Shepsekul 720. Izat i 20 ti faljer je pa. 20 këtu 20 atje. 20 aty 20 këtu. Ja ku po vë zorrin. Ah, pra nuk e kuptova pra çfarë? 20 e prisham. Çfarë keni për drekë? Shokë të zakonshme. Shok për, për drek kemi lajme. Lajme? Sepse lajmet janë buka e shqiptarëve. Oh, Shqiptar le pa nice, drita. Nice. Le pa uj, le pa punë, le pa rrogë, le pa drita. Vetëm por moshi le pa lajme. Dhe këtë shmundje oh, e kanë sjell këtë komulistat e zi kur të vimë në pushtet. Hashtu. Do kët vetëm lajme të bukra. La muzik kalë shorbë. Kjo është kurkuça kuzhinë tingllën, dar e baci shkë mëndruça kuzinta kuçu. Verandati në seli, po po. Ici është, kush është? Vet çeje, thotë. Jemë se, emë. Dergëshon edhe çethu. Pastom, hipoteka. Të i, dëgjon zombë jaçik, Madila. Putin deklarat live. Mo durt larguar. Okej, thui Putin me me Jarin, me Diti po. Edhe një fialë, dy fialë për LL-n, nëse se dëgjove. Është jiga filozofët. Botërorikal godbot. <laughs> taju praishon. A je një je një Lepa, pastor jashtë zakonsh. Victor Ricolog. <laughs> Ish shumë. <shushur. laughs> Ose ti bliçam. Ai je kurioz, je kurioz të dëgjosh oh. <laughs> diçka të dërguar nga një personazh me famë botërore, shë? i cili Leo. i cili oh. quhet Morgan Freeman. Ah. Le ta dëgjojmë. Tash e themet, tash e themet për Morgan Freeman, është ky zotria ka lindur plak. Ro! Bjon. Ka lindur plak. Ai bunga si droma gurit. Ti me anglishten e shumë mirë. Mund ta përkthesh? Po. The time has come. It's the time when humanity is going to end from the stupidity. It's our duty to not share bombs but to share love. Eriko shit is your weekly dose of love. Boa. Já sotri. Porque tá Johnny Ubo, eu tô. <risos> um pessoalista Mendoj që të kyshte një nga mesajet më të bukërat të këti emisionet Se dhe personajë është fantastisht Pa tjetër, pa tjetër, pa tjetër Një emisioni bukër s'mull të këtë uh, urimet këqia Pa tjetër, së dhe bërë Zotë Risha, kur të vini më bështet, Lana, do të rrjet në këtë mënyra, po? Jo! Si! Lana do të terjet atje ku buron dhe do buroj atje ku terjet Epe, do të në shorin të redimin <laughs> Kë proces Po! Do e purifikoj. Jo, jo. Tori sjelli për rasat të peshkut. Aha, më shqyr. Po shikosh këtu, po shikosh këtu. Krapile lall. Peshku shumë krapi muç. Peshku, peshku muç. Krapilal. <laughs> troft <le> lall. <lansh, laughs> troft lall. Të mbaj luci lall. <lansh, laughs> Rezervat? Le bruc, le bruc. La, la, <laughs> la vraku la vra lall. Vencjale elektrike e l'an! Juhu, hajde l'an! Nusko yvla e l'an! Nusko yvla e l'an! Nusko yvla e l'an! Se në të ardhme, makina të e elektrike Sa të rinë shblokosh rrugën E lidhë makinën me gjallën elektrike Dhe duhet së të e kariku Bravo përdoja Me kisë metë kur vini apë që deshe? A të e vendosë populli A të e vendosë populli Dhe gati jemi Për qafime Zoti Berisha, për qafojmë Për që mënë dhe për njësë të gatorin Oh shqone bi bi bi o o edira ma bi bi bi o bi bi bi o o bi bi bi o edira ma bi bi bi bi somarit e ja kjo esh per gjith kte kte Ë, grupi, gjithska çan dobi. Po grupi i qeveritar që jo vetëm që po shkelin ligjet e po po tregon që lë vërtet janë njerëzit më të gaćë për të mbrojtur vjedhjen, por po bëjnë dhe po sillet shumë keq me qytetarët. Kjo është fytyra e tyre, dashur miq. Dash besoj, dash mos e besoni, po për një rrog që merrni, mos e shizni dinjitetin. Ka ardhur de koha për një revolucion me dorë fiziko-kulturor. Ço, unë kam gjetur një emër tjetër për këto punëtarve. Ç'është? Nuk e quajnë më punëtar, po moshtetar. Mushtetar, mushin, mushtetar po. Po pse mushkata? Që mushin në xhepin. Vet. Po sa të çpo më paskan pas po rado. Po pa si ka mundsi. Dali nga xhepi nuk është mush. Prafë populli më. Përse ku shkojnë, se ku zgduken? E vërtet. Pa mushtetarët, a? Mafioset nga Suedia. Ej! Vin me një këngë spektakolare. Ai u juë drita e kuqe. Drita e kuqe, i raft në ball, atyre që na vjen. Amso shas. është një remix që kanë bërë Swedish House Mafia te Kongos Roxanne. Te Sting. Sting. ë King. Është pak a shumë mosha joda, po është më mbarë. Stinguese, më i madh. Rrovaqërshta që. Uti sa Jennifer Lopez po. Ma... Një gjillo, gjit ma... si thuhet në shkurtëz. Adi Jelou. Je, yeah, yeah, yeah, Adi Jelou. Perraf në Jelou. Kosë. Çuna. Këta mini fundi. Një mision shumë emocionues, shumë i <laughs> <Cuna, laughs> <ehte, inaudible> bukur me shumë volum, me shumë zemër, me shumë ritëm, me shumë shpirt, me shumë dashuri siç ne i bëjmë çdo çdo gjë, domethënë. Hmm. Kjo domethënë. Një falënderim i pa i pafund, i madh për, për të gjithë dëgjuesit. Sidomos demonëson la team bietmond, Adi dhe Flori për fanatiksat e Rigochetit, nga ata që kanë 19, 20, 17, 18 derë nga ato fanatikë të tjerë që nuk kanë ndryshuar asnjë herë. Po edhe ato pra, që kanë një vit. Patjetër ato që kanë dy ditë. Po kuaj se ja ta falonatiksa se janë nuk kanë ndryshuar asnjëherë. Jan gjithmon pran nesh dhe ku ka gjë më bukur ju e pat vetë të liçeni, për shkak se ka njerëz që nuk i njeh fatin. E çuna ju ndjeqin prej 16 vitesh, ju ndjeqin prej kaç vitesh. Falënderit, falënderit, falënderit. Dhe nuk është se i keni fansa se i keni bën pistoletën kokë, duan vet. Kur del me kështu term është më thanë 3 parë, domethënë. Unë kam përmendur shepën e mini fums. Jo, do ta më ndepak. Do ta më. Jo, duke falëndëruar gjithë të gjithë bashkëpuntorët gjithë të gjithë të gjithë 20 viteve edhe njëherë uh -huh. emrati për mundën fillim <laughs> kush ka dëshirë të t'i gjithë emrat të t'i gjithë shtunën të t'i gjithë shtunën e rritransmentim <laughs> tu e për qëtunën <laughs> e minë gjashë <laughs> mështidës min dhe jenë nëndarkës është kërëj si shumë e madhe t'i gjithës vetëm duke që është ëh ti joshë rregullë ndonë duke folur vetes kjo jo. është shumë interesante dhe burr turma të them edhe një ratë që thash në në fest jo ja, jo më s'e bota ja, ja, ndaj ja. dhe me publikun për arsye të uh, një maratonë që kam në mënyrë shumë të 90 ditësh që kam me Ligo shetim pra Ja u tragova Dhe indri ishte, me indri nga më qënë po, po, po në prisët e diqeni Ndërkohat ditë që ishte data 2 mars U ndali nga shpia denn, didan, diddins, Aha, djendan, djendan. Djendan. Dora nga shpia pra me disa paramet 2-5 dheqe pra për një treguar Sasi në karton edheve pra Fete, Vlerën e karton edheve 1-20 një, dhe 1-10 Dora bërra së pakgisa Së duhet bëja së pakgisa Për piri piri or the night <laughs> Bëm atë që bëm bashkë, dolëm në shërbime, bëm aktivitet fizik, fizik, dhe ku ktheva shtëpi më mundon të 20000 lekësh. Në momentin më dhimb ti pak, por uh, fillova të më menduor, "Ore, çfarë lidhje kishte këto me 20000 lekësh dhe 20 ditorit?" Po pra, pra. Që ç'do të thonjë që për 50 ditor do hum 50ë. Jo, po jo, jo, po jo, çike këto po. Më jalla. Mëse jo, po më pëlqeu si humbie 20 mijë lekët për të kujtuar që çfarë raporti kam unë shpirtëror me Rigoshëtin. Nuk e diu po pëlqeu si. Më pëlqeu shumë, po urojm ta gjesh ato 20 mijë lekë. Ai humbë 20 mijë lekë, ska. I ka mështypëse ta gjesh. I themi ja, gjithë Tironës, kush ka gjetë 20 mijë lekë, është i Adit. O, jo, është i Rigoshëtit. 20 e Rigoshëtit. Me kartë piktori Lokos, po. E boni llafin ti si borot. Çaka papa. Na kaçu 30 euro me naqeras me një na pic. Për herë të dytë. Oh, mas shumë zotëri. Na e bën për borxh kur ti je në Tiranë, lutem do të çoj numrin në, në Instagram se të Kastënjov. Do të çoj numrin vllajt do të takojmë patjetër. Shumë shumë shumë shumë shumë faleminderit. Do dajm lekë apo do të ndajm picën? Do ndajm picën. Dhe do të do të thoj edhe un që ky për ne është një nuk është thjesht një emision, po është një mision për ta çuar përpara, për të, për për të shpërndarë energji pozitive, për të shpërndar humor, për të shpërndar si muzikë të mirë dhe për të gjuar njëritet, për të dëgjuar njëri-tjetrin, për të thënë njëri-tjetrit që ne nuk bijem, bëjmë kompromise me me rrymat e llumit që vijnë lart e poshtë nga të gjitha anët, qoftë nga media, qoftë nga jeta, qoftë nga politika etj. Ne përfaqësojmë një grup shoqëror që të luftuar, luftojl dhe do vazhdoj të luftojl dhe do hajm buk me dërse të tjera. Me mbi gjithësh, që kanë respekt, kanë respekt për vlerat e vërteta në jetë. Të lum godja zoti kryetari. Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Mirë, ja mos synuse. Shumë po prit për së domi. Ta bukty, erdhon pisat e nokosin. Jo më vjen në legë pisat. Këshë ka bish, ka mun, ka bish, ka. Okej, erdhi fundi dhe për sot para se ta mbyllim do ftojmë të madi të madhërimin Shakon. Ti bën më byrë. Hajde Shuku. Shoku, <laughs> <Yaguke. laughs> jargo e ke. Më gajasët. Ej, ti arri eri, ti arri eri, ashtu që ti qeshje. Ja po, është duke pritur post. Ah, të na e kokam. Është post duke firmosur ato grafë nami nami, uh -huh. post paper radio, gif yeah, yeah. <laughs> false. Duke i firmosur me, ti eri, Sigardur për parë Shprit uh? dhe ndoshta do bëj <haz> diçka. E, e minon Në shkollë futboli Nga Florinho, Indrinho, Adinho dhe Hajdinha Hajdinho Dhe për ju gjithë stokë të jeni me thmi e pa thmi Bërni të shorim e ka <tus> puq Puq Puq Na të gjitha me pritë nu bjënë Ti veshtë ti re seti liderat i të vënë Ja i të bicikletë ja ka shkjenë i 110 Nu ke ti që ki koçnice Ja i kesh gener atë ty buliës Atë to buliës... Ka-më bat tita ke kosovë arde bu méskik tapi- gdzieś <laughs> takse-kin Taksi, s singularit tam Why rechtes say What is this guy at the call? ..."ISAGREE-SIX I picked up the eyes. Ahh fa doja njetë ta Paper radio. Paper radio. Ah, dojdoja, një kafë ose e diqfarë më mirë një mbëtsirë. Uuuu e gjitha, më duhet një utëtim. Po ty, të vajti mundjat e në një nga këto? Kjo është fuqia e zërit. Reklamo biznesin tënë në Paper Radio 91.1.fm Telefono në plus 355 68 9100 ose plus 383 23 911 911